بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم و اوفو بیعہدی اوفی بیعہدکم و ایعا وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكنوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيه يا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْدُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَفِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْقَعُوهُمَا الرَّاكِعِينَ سورة البقرة دمازمون با اعتبار سلوری سیوہ اوله اسکی اسباد توحید اوغا دري باب نوا اول باب کې شل آیاتنو او پای کې د دريو فرقو بیانو او بطوري اول په يو آیاتنو کې بیان د منامن عليهم داغی صفات او داغی احکامو دوه آیاتونو کی بیاند موضوعون علیہمو داغی صفات او داغی حکم دنیاوی او حکم اخرویو بیا بیاند زوالینو داغی صفتونا داغی حکمونا او بیا دو نسال میں بیان کرل بیاد چې کل را زه یا یو ان اوس بو دویم باب اوله حصے شروع کو په دویم باب کې اصل دعوه توحید او عبد ربکم او باغی باندي پنځه د لایق لیا تاسو نه پیدا کړی دې تاسو مشران نه پیدا کړی زمګه می زاله <سؤال> فارغ گر زوله اسمان می چد گر زوله باران در باندې واروم رزق در لدار کوم نو سمرد دلایل او پھلت جلول الله اندادان دا الله غون تاګه نور مگر ځوي بیا اس باد رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اين كون دو ويريب مين ما نظرنا على عبد الناصر ودليل وحيو زجرنا ما نن کو دو داوي تا فئن تفالو ولن تفالو سرا بشاره من کو دو داوي تا وبشر الذين امنوا سرا بیا دفش ويو کلا ش صدا قد کتاب باند وارد ده ان الله لا, لا يستحي <coughs> دغه افتګ ورونه نه نه عامه ارباع سلور نعمتونه جما در باند نعمتونه کړی دي نو بیام زم ما توحید نه انکار کوي د نشه مې څخه کړی ای د دنیا د فایدی څزونه متاصله پیدا کړی دي ستر سنګه مې عزت من په ملائکو کې غر زوله زاوی نکنه لحظه شاو خوایدل او خدای راغله او انوغه مې وا تا معاف کړو دیابنی اسرائیل کورونا نن ننیڅه بکه دریم باب شورو کېد اوله حصے او دې کتاب خاص پس د کتاب عام نه قانون داده دګل یو او خيار سره په جرګه کې یو خبره عامه وو کی او دې پوښی چې عام خلک دا خبره نه نو بیا خاص کی یو قوم او غيتا خبره شروع کین اول یې عام خبر او ګل یا ايوه الناس او خلکو اسے خاص کر بنی اسرائیل یا بنی اسرائیلو لگا جرگا کے سڑے عام خبر ہو کی او پوشی چې عام خلق نمنی یا خلاف کی نو بیائی او قوم خاص کی چھ کبل سک منیو کنانو بختانو تاسو اخوما نہیں کرا سیدانو تاسو اخوما نہیں نو یو کوم خاص کی دغه سه بني اسرایلی خاص کړه او بني اسرایلی ولې خاص کړل زګردای کې ډیر انبیای مسلام راغلیو او ډیر کتابونه صحیفه په دای کې نو و نو زګردای خاص کا د یو تاریخو په دای او تار چڑاو عروج او زوال ډیر راغلې و زکا بانی اسرائیل دا بنیادی طور خود اولنا د ابراہیم علیہ السلام دا اولاد نراروانو ابراہیم علیہ السلام دو بی بی بیانے خواست قد فوراو موا چا زکا میں دا دوا یو حاجرا او دویم سارا حضرت هاجرہ او سارہ نو د هاجری حضرت هاجرین اسماعیل علیہ السلام او د هارا سارینا اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مشر او اسحاق علیہ السلام کشر او حضرت ابراهیم علیہ السلام تعالی حکم وک د هاجرہ او د دې ځای اسماعیل علی سلام دا بوزا او په مکه کې پریدا ابراهیم علی سلام د فلسطین را روان شو دا خضا هزار بچ را واستن او په مقام کے کې پریخول سره ابراهیم کې به تفصیل کو هرادیساګل علی سلام او دغه او مور حضرت سارا اغه د ابراهیم علی السلام سره او دوی په فلسطین کې وو ابراهیم السلام کو پیدا په عراق کې وو وه دوی عراق مه بیا هجرت کړو فلسطین ته او بلاره کې دا ودونه کړو په هجرت په تم کې نو فلسطین کې بیا آبادو یساعا علی السلام لا الله زی ورغو یاحوب عليه السلام شرابونو مو او په ایبرانای جبا کی داغه لقب اسرائیل اسرای په ایبرانای جبا کی وای بندتا ای لوئی الله تا یعنی دا الله بندا یاحوب السلام هغه الله دول زامن ورکل داغه شریلز یهو هراد یوسف علی السلام نور مشرانو یوسف علی السلام باندې پلا ډیر مینو ړونو آغاز ملکا رکه کویته ورجو قافله را لای ځان سره واغس ته مصر ته بوتو په مصر کې هغه غلامی برالا جیل برغه خو الله اغلا یو مقام ورګه وی یو نو او دا باندې هغه قائم شو هغه سور یوسف کې بیا موږ وایو یوسف علی خپل رونا دا غي بچي غزان بوتل مصر ته راوختل او مصر کے آباد کړل په مصر کې فیرونیان چې ګله یوسف علی سلام وفات شو پیرونیان راولایدل او دا غچونګ راغليا قومو مصر تراغلیو نوغه غلامان کړل دا ویسره ظلمونه او زیاتی شوو کړل دا وخت دې دغه سي په دا ټیم کې الله حضرت ایوب علیه السلام بنی اسرائیلو کراولېګ نور انبیای راولېګل ود فرعون مصر وافسراغ د ولید ابن موسی ابن ریان نو الله حضرت موسی علی السلام را علیکم موسی علی السلام او هارون علی السلام دواله رونو او دغه وخت د فرعون سلطناتو ظلمونو هغه د عریف خلاف आवाज چتګه د الله د وحی چویوالې کلا چه احمر باندې پوری که دل فیرون غرق شه قوم کامزور شه او موسیٰ علیه السلام و حارون علیه السلام او بنی اسرائیل دهی بیا فلسطین ترالل بیا فلسطین کی عباد شو فلسطین کی دهی و اللہ دهی باد نعمات و احسانات وق وق سرکول انبیاء را لگل کتابون سحیفی را لگلی در دی برج او د السلام دو راغې هره د داوود علی السلام بادشاهو فلسطین کې او د غزي سليمان علی السلام الله بادشاهو نبيو مو بلاره نبي بادشاهو سليمان علی السلام تقریبا 900 کال د حضرت عیسی علی السلام نه مخکې راغلي 900 سال مخه اورد سليمان عليه السلام را ولي اغلا الله داسه بادشاہي ورګا چې پیرياني تابیدارو انسانانو تابیدارو مارغاني تابیدارو او د بنی اسرائیلو او دور شوروش پاغې نعمتونه پاغې احسانونه او الله به نعمتونه او احسانونه کول <تصفح> سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جکلو فات شو روداغین اباد دغه قوم راولا کید لس دانی لس فرقې په غی کې غی بغاوت وکاو او دغلس فرقو ځان لا په شمالی فلسطین کې حکومت جوړ ک او تاس نه شو اپل لاړ او ددای نه بغاوت دا وخت یې دې دغاسی او نعمتونه الله به کول کذبې په ارزابونه رسول په دې دور کې الله حضرت عیسی علی سلام راولېګ عیسی علی سلام د جناب رسول الله صلی الله نبي صلوات الله علیه و یا کاله تقریبا مفک الله راولېګ چې عیسی علی سلام راولېګ دایغه مستیر أغلې وه دغه ما ده ه تاوراسه د جديساله سلام د مرګ بندوبسته شورو کو د فضائل د نبي انکار یو کو نو قران وای و مکروا و مکر الله والله خير الماكرين د يم کو د قدل ایاله سلام مام تدویرو گد زيد تبا کولو د ديد تاس ناس د ديد زريلا والله خیر الماكرین الله غره تدبیر کون کرے د ایصال سلام دو درې ډیر شو کال الله او چات کړه داینه او داینه بچګو و څنګه وکی تقریبا 20 سوا و درېش کال مفکې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تقریبا 20 سوا و درېش کال مفکې اللہ دی اسرائیلو دی دبابل او نا بدی بني اسرائيلو باندې ذبابل او ذنی نوا بادشاہ بادشاہان مسلط کړل اې په حملی شروع کړل او د ایسره داسې اعمالې وکړل چې څوک یې قتل کړ او څوک غلامان جوړ او څوک یې او سم تس نس کړل نو ویوال ویوازل غلامان یې کړل او در په دار یې کړل څوک یې اول پلو او تختیزل څوک بن سرال خیبر کې اباد شو سوق بنزا یا اباد شو سوق ما دینې درال د دغه نه اباد الله جنابه رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو کې راولېغه نو دای په زائد دي چې د نبی عليه السلام مرګ ارتیاي کړي نو نبی عليه السلام سره چالو شو روکو داغه فیلافی داغ سره بے معاہدہ ام کولا ځان بے ام زان سابو او چمقہ بے منتن دشمنی بے ام کولا اخیری کی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام ورسردہ سے عمل اکڑی چنبی علیہ السلام ورطا بڑیری ناس تو یو یو بے راستاو علالول بے او نبی علیہ السلام ورطا قتل او نبی علیہ السلام کوروونې روانولڅوکو تفتې دلڅوکې قتل ګل او تتس دا او یو بل خوا اوس غلول را غلوله د نن نهته تقریبا سر کاله مخکې کله چې د برطانی وکومتتو په دنیا باند دی اوغ ډیر مضبو دغه بنی اسرائیل را وله کېدل او د برطانی حکومت م سره راضوااضې او ساته من د تاسو رمالین دادو کو تاسو منلا زائره کئ نو هغه یو په فلسطین کې اجازت تو ارګ چې تاسو خپل رئاسد قائم وئ زموږ اجازه دې 1917 کې د نن تقریبا سل کالمخ کې دای راولا کې دا په خپلې اور ریاست قائم کو د يهودو کی او خپل سریم کې چاګه ته اوس اسرائيل وای سلطناته قائم ګ او ورو په دنیا کې ځکم زایون او غزا تراتل اوای کې جما کېدل او کو کوشش وکړو دونه ډیرو گئی بچی ډیر پیدا گئی او نور مسلمانانو دوی خانه دانی منسو بندي دا بچی به زیات نه پیدا کوي مطلب داو چې دای کم شي ممګا زیات شو ممتا قوتور شو چونکه مالی طاقت غی سر ډیرو غی مختلف اداري جوړکړي او پای کې غی بخبلہ کې اتحاد او اتحاد او دنیاي دخل قرض زلات کول شروع کړل ايم اف او دای اداري او دنیاي دخل قرض زلات راستل شروع کړل چې مقروض شنو غویاس ویلې شي او خپل سلطنت هغه په خلقو منل شروع نو پاگه وقت دا غی سلطنت اغا برطانی اوما نه اغا امریکی اوما نه روس اوما نه نور ملکونو او چا اوما او یو پاگه که پاکستانو چه پخبل پاسپورٹ کې دا غی نم امنا لکره او اغی منی امنا تسلیمه امنا پاکستان ازکا دشمنده او عربی ملکونه اغیر په یو بالواجول دیده دی مجبورگی چه اغیر اسرائیل تسلیم گیا اسرائیل اومنی چه یا حکومت یا دخشنه اغیر ارام دی اغیر اخبال زور اغیر پا مختلف و طریقو کند وصلی پا زور کند دولت پا زور کند کرونی پا زور اغیر ابی اغیر مختلف طریقی جوړی دا بنی اسرائیل یو ناکار اقومو چه سوگونا که علا مخیم ناکاره او ننم ناکاره دی او الله ویده استاس و دوستان نشی که دی استاس و مرگری دوستان نشی که دی کسورت تما کئی اغا تما به د ده اغای صفاتون رالی او منگت خید کم صفات چې اغا قرآن زگرگری اغا ننم پکی دی. کم روانی او فسادات چه کول اغا ننم کئی او چونکہ انبیاء بگی ڈیر راغ لیو او پدائی کې صحیفی او کتابونہ ڈیر راغ لیو را لے گلیو،, لی گلیو نو پدی ہے حیثیت معزز و بادشاہان بگی ڈیر تیر شویو نو پدی ہے حیثیت اگئی خاص کا یا بنی اسرائیل خطاب خاص پس خطاب نه او پدی خطاب خاص کے دری پلیتہ خواستنہ د ب اسرائو د غې به مقابله کې درې صفاونه د مومنناو تا په تعالیک ک تییاه روړه کې خدا ده دوهلار دي یا به د غی ص ځان ک یا به د مومنانو ص ځان ک راولی درې صباتونه خ باسطونه د غوی او درې صفات حسه د مومنانو یا د دویه میا بنی اسرائیل اس کورونه خطابات سے تا بنی اسرائیل وتا او دا باپ دغه سے بیاي او پدی کې بنی اسرائیل خو بای ذکر کای اول خطاب خطاب خاص پرځ خطاب عام نه او پدی کې درې خباسه تنه د اعلی کتابو یو تحریفو سدائی د الله کتاب کې تعریف کای اغاز گر کای اعد نمبر 42 دو سالو ختم کيم ولا تلبس الحق بالباطل وتدم الحق وهتم تعلمون مگر او یاد باطل سرا زګد ایوه میشاه حق او شاول ی اللہ رحمتہ اللہ علیہ وئی کذ یہود نامونی ګور بابین علماء سورہ نو علماء سورہ دذ یوم دغه دتون دی هغه نا کار مولیان اویل دغه سیکی په دې ملک بهوی د زیارت نه نو زیارت کوم مننه اوموې په طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و ورشا هغه د نو دعا او کا اذان د مرګ مخې تکا نو دایمه وی چې دغه زیارت بدعین مانی هغه زیارت چې د رسول الله صلی الله وسلم د طریقې خلاف یې غن منی بلګې زیارت مانی وی وی دعا نه مانی نو دایمه وی چې دعا مانی وچې په طریقه زر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نئی نوغتمنی دوی به دعانه مني مباوي من دعانه انکار کوي کافر دی خو دعا په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم بکه او چې په طریقه پیغمبر می دایخ خلاف کین بددیو نو دوی بدد به دعانه مني وی به خیرات نه حق او باطل به ګډول چې غوړ قران الله دې په رحمته نولېږي یې ولي ګړاوي به زو نن د مصطبا سره مغبلا سبا ما شر مرتضا سره ولا دل بسل حق قبل باطل وتقدم الحق وعدم تعلمون مغلا وي حق باطل سره پټوي او تاسو کوو ګيې یو تاریخ کو دویم کې اتمان حق چې ها کې پټو اغازی گرګۍ اعد نمبر 44 سالور سالو 42 کې وتقدم الحق او ارضم طالبن پټو ای تاسو حق خوارطا پتا چې دا حق دی او بیا هم حق پټو او دریم تر کې عمل چې عمل نکو بل دا وی خ کار گو خ کار گو خ نه او دا ذکر کوي آد نمبر 44 سلوور سلو ختم سلو کې اتا امور ننا سبل بیري سونا نوسا کوم آیا حکم کوي تاسو خلکو ته باندې کاي وطن سانان وسګم او پر دای خپل ځانونه وانتم تلو نل او تاسو له کتاب نورو او تا وای چې خګر نو ګی ځمیر کړه ده وانتم تلو نل افلاتا فلون دا اوس هم د ناکارا علماء سوک دا عدد دے دا دیواجه من فصدا من علماءنا ففی شباهم من اليہود ومن فصدا من عبادنا ففی شباهم من النصار سوچے زمانگا مولیانو کروانش حقی بوئی دیو حدر آئے زون جه امیانو میا نو ګروان چې دګي دنا سارا و راغه امیا نو کې جزبرچی دنا سارا او کارو شروع کی بولیا نو کې جناکار شي نو عمل شروع کی دادرېسي و دونه په دې خطاب کې ذکر کله یو تعریف دیم کې تمانه او در امتر کی عامل دې مقابله کې کی در اوصاف حسنہ دا مومنانو چی زان دا مومنو آئے نو دا صفتو نظام کراولا اوصاف حسنہ دا یو صلات چی موس گوا اللہ تا او دا آت نمبر تریالیس وَعَقِيمُ صَلَاةً وَعَادُ الزَّكَاتُ وَعَقِيمُ صَلَاةً وَعَادُ الزَّكَاتُ وَرْكَوُمْ حَرَّاكِ عِينَ اقامتُ الصَّلَاةُ عبادتِ عبادينيو عبادتِ مالکاو ذانتا مومنو هائے نهاب مومن سفر ذان كراو لا عبادتِ عبادتِ او سئ اقامت و او دویم سی وقت صبر واستاینو به صبر او صلا امداد واړی دا الله نا په صبر سره وموسرا صبر او استقامت ول دین په دین باندې کله قدرت ایدل او صبر په دعا کې سماده یو اختیاری او دیم غیر اختیاری او بیاد آغیش بارس اخسان دي او غوا تفصیل منگا بیا خپل ځای کې که وستاینو بی صبر و صلا انداد والای دا اللانا بی صبر او گم سران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی چه گلو مصیب اتراج مستبا وڑاندی شه نفرو زور ورکو او درین یو صبر و صلاة او ایمان بالآخرتو چه قیامت منا ایمان با قیامت وانده آخرت وانده او داشپکس انوی اختمائیاتو اللہ لینہ یدنونہ انم ملاقو ربهم وانمی لیه راجعون آگا سانم تغیقیم جای <سؤال> چې دایمه غوامه کې دوږی دراب سرا وان نو وی له او دایوه الله ته واپس کیږي بیا یا بنی اسرائیل اس کوروي کو او د دې ځاناه خطابات سه بنی اسرائیل او تا شبخ اول کتاب کې اذن امتونہ او دوا زابونه چې ما در باند نعمت وګړي وله زمانہ فرمانی کويو یا بنی اسرائیل غرو نه آمد یالدیان نام وعليكم وانفذتكم على العالمين ما در باندې نعمت وګړي ما غواړ غوي په پلا زمانہ کې په مخلوق نعمتون پی کریو او چه نا فرمانو چنو بیا پی غزب امراو لیگو او بیا اتا نعمتون زکر کئی چې ما در بند نعمتون کڑی احسانون می در سرا کڑی دی ولی زمانا یو نجات من فرغون چې دا فرغون نا مخلاص کریی آغا دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانی خبر راو چه ده فرعون نم اخناس او دا پنزو ستم ایاد کے وَإِذْنَا جَئِنَا أَقُمْ هَا آیتَ مَلْ یاو کم پنزو ستم کے وَإِذْنَا جَئِنَا أَقُمْ مِنْ آلِ فِرَوَانَا يَسُمُونَ أَقُمْ سُوَلَ ذَابُ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا أَقُمْ وَيَسَايُونَ نِسَاءَكُمْ وفيذا کوم به لا را ب کوممه فرروونه م خلاص کي ظم باچان م خلاص ک ای دویم ننجات من الغرق د ډوېدونه میں خلاص کوئ دوشمن ډوب دو تاسو ورارت تا قتل او تاسو میں خلاص کوئ نه ب کومون پهرا پهنجنا وغرقنا الفراعنه وانتم تنظرون غرق میکړه فرعون یانه تاسو ورته کتله نجات مینه الغرق درمه تاول کتاب کتابه له الغرق تیار قانون میرا الله ځارکو دی نه نو نعمت ببل سي چا کتاب راولېږي ا دغه روج دوه د عادت د पारा دینالو نه احمد بن او دا دری پانزوه سمه یاد کی وای ذا دهنا مصال کتاب والفرقان لا لغنت تذم موسی علیہ السلام له کتاب ورګه دا سې کتاب چې بیانوږي او د حقا ته با تهل حق او جدا کول اسی کتابونو حق او باطل دې دې حق او باطلي جدا کوله اتاور کتاب زالورم نعمت آفا دل قتل چې دل قتل له اخلاص غوي مجرمان وي جرمم خړيو د قتل مستحق وي اډيام اندر تا مافي وکړه اور دا آتمر 3 ز پاز وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْأَوْثَانَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ رَحْمَتُ فَطَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَتَّابٌ رَّحِيمٌ فَطَابَ میرا بانی اوگلا باتاسو سلو رم نعمد افعان القتل پینزم نعمد حیات باد المامات چمڑا مکڑای بیاں می جو اندی کڑای بدی دونی آکی ندیر نعمد او احسان میر باندی کڑایو او پک منزو سمیاتو سمم باسنا گومن بادی موتی کوم لعلگم تشکرون بیام تاثر آپ بورتک رئی بس ده مرکس تاثرون لعلگم تشکرون خام غاج شکرو باس ایو نیماتو نمی دربادی کول جز ما شکریادا کئی آئی شکریادا کولا چه بلی کئی او گندئی اغا سراتا کون خنو سو اغا خف خوطا خنو ایو تبا او غبا ست خلاف گئی ست د بدنامول کوشش با گئی ست خلاف ب خडक لمسې ها بیا بل نه همت شپغم تذلیل الغم اوم انزال المن و سلوى څنګه رمای نه مړې دای سور نورو ما وری اذر او ستو سره به ګذر او نه هار نو ما من سلوا را ولي گل پګيډا مي ماړه گړاي سورې مي در باد ديو کو هر نمبر 57 و انزلنا عليكم الغمام و انزلنا عليكم المن و سلوا سورې گه مم پتا صبح دي ور ياز و انزلنا من سلوا در را ولي وانزل عليك المن والسلوى راولےګه مږ په تاسو باندې من سلوى حشفقم نه متزيد غوام المن والسلوى او اتم انفجار عيون من الحجر چټګي شوي او باندې د ګټنه په الله بره وایې او په د ګټونه نه و تاسولا مد گٹونا و بویستی بیام تاسولا فرمانا ونا شکر ای او دان ذکر کئی آیت نمبر ساٹھ شفیتم کی وَاِذِ اِسْتَسْقَانُ مُسَعَلِ قُرْنِي فَقُلْنَا ذَرِبْيَا سَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنُسْنَةَ عَشْرَتْا هَيْنَا روانِ شوید آنینا دولس ګټې نومه الله چې می روانې کړې هغه ځای ما کتلې دي هغه چې نیو څوم روانې دي د دریا دا زا هغه دې بډي ګجوري دي کیلی دي او د کمځاڼه ځایه وبرالو دي نو فاګي ور سره دریا دی دریا په بريوزی د دریاب او وتروي دي او داګه چنو اغلختو اوبوسن فاگی دی ماتی اولا پاوس کلی رخی مزیداری فاگی اوبوی چنیوی اللہ روانی کلی فان فاجرات منو سنتاش رتائینا روانی شوید آخینا دول سیدی دا تن ایم دونا یو نجاد من فرغان دویم نجاد من الغرکو درم اعطاو الكتاب صلور ما فان القتل این زم حیات بادر ممات شفاق ما تزلیل غمام ومن زال المن وصلوا اتم من وجار من اللہ جار نعمتو نقو بذر کول کول داورت داود سلیمان علیہ مسلام داغه دور کې پدای ډېر نعمتونه او اسانو د موسی عليه السلام نارښتو شروع شوه او ډېر نعمتونه و اسانو له بي الله کړو حیثیت ور کړو مقام ور کړو که وزم صدشي الله په نعمتونه کوي او سمي سامنے شي رلا الله زابونه بیا راو او دې دا څو اوغواب یا راشد چې دا پټې دوه زایبې روشي او ګټه باواس کوي یا مسلمو هاذر يهودي و رايي فضلهم ومسلمانان دا يهودي زم ما شاته پټ شوې ده راشمړیکا د پټې دوه زایبې روشي دیوږه غي وي یو ورځ چې هغه مون کوي نو هغه ونه ای سیاته کوي په لوسی په شکل لا او څنګه دنیا کې هغه ونی کوي چې دې له لاندې په پټیو په پټیو زایبرو کی نو سم شي کنه دعا زابو نه ذکر کوي یو عذاب یو کام شیتمات فبدل الذین ظلموا قولان غیر نذی فی لهم فظن النا الذین ظلموا رزم می و سما ای بما کان یو سکون منیا ظالمانو ذات برن راولی گ کلاچ دای کلمات بدل کلمات لاي بدل کړه نو لا بیا زابراولی گ برن ولی بما کان یو سکون پسو برداشت دای چې دیمه د الله لا دا اللہ حبون ایمات او ہوئا او دوئے معذاب الزلت والحوان بسامل کفران چنان شکری ہوگا نو اللہ پی راس راست رسوائی زلی دیکھا او دا زکر گئی آیت نمبر اکاساک یو شوش پیتم کے وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ وَذِلَّتُ با بِغَضَبٍ من الله او پهبانې موور زلهته د خوا غ من الله رایر شو په غذابه د طرف الله نه ب اسرائ ما په کاتل یو مسلمان درس کي دغته و چې تا تولز خلاف کې مغو الله تعالی دې زمنګ پر ناراضه نو تزمنګ پر ناراضه او خلاف کې نو د ساسو پر ناراضه وي تاسو کې نوای شرات الذین انعمت علیه داغه چا پر لارمه نو یا بنی اسرائیل سرو نعمت دی اللہ دی و تاسو من نیمات کرده و نیماتی کو پا بری اسرائیر رو کرده ناغا مولاد آسه گاند رواش شد ماوی ارمان دیچی پا امپیر کرده قرآن دیده چوار تا دویلو چلک مخیم دا سورتو آیا کن چوار پسیو آئی و ضرعبات آل احمد ذلاتو و المسکنا و باو بی غضب من الله راگیر شو پا غضب از ترف دا اللہ نا نو سرات والدین آنام تا لیمو آئے ورپسی لگو آیا غیر علم چې لیم چو ندی غضب شوے لے پا گئی نو تاسو باندے کو نعمت شوے او خو غضب در باندې شوے دے ملد آگا چا پلا رضو چو غضب پر ندے شوے چا سوک من النبينا وصديقنا وشهدائي وصالحينا وحصنا أولئك رفيقا ضرد الله بغزب شعي وضربت عليهم ذلة المسكنة وباعوا بغزب من الله راقير شوف غزب ترفض الله ذلك بأنهم كانوا يدفلون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ مَا بَيْنَنَا بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا أَسَاءُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَٰتَعْتَدُوا كِتَابُ الَّذِينَ آمَنُوا سَرَاح وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بَعْدَ خِتَابِ الْخَتْمِ بَيْنَ دَوَامِ الْكِتَابِ شُرُوقِهِ وَطَائِفَةٌ دَرِغَ بَاسَ صَنُورُ قَبَاسَ دُدَا ذَلِكَ یا بنی اسرائیل اسکرو دغه ځنا خطاب خاص پرځخه خطاب عام او په دې کې درغه باستون د اړن کتاب او د اړن مقابله کې درې اوصاف حسانا د مومنانو یا بنی اسرائیل والواد یا فغن سلام یا کئ زمانه ماذنا آګه مې مژونا چې ماګړې دي پتاو شو ماذر باند نه مژونا غړي یاد کړيو دا نه مژونا قرآن مختلفو ځایونو کې ذکر کای سنجر دلته ذکر کای کله زیات کله کم سوره مائدا وګورئ لته یاد مَا سورہِ مائدہ شلم آیات نواتا ذکر کئی سورہِ مائدہ آیت نمبر بیس شلم وَإِسْقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِذْكُرُو نعمت اللہِ عَلَيْكُم اِزْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا وآطاګوم ملم یو د ادمین لالعالمین تاسو ګیان بیا راولې ګله تاسو با ځهانو ګړ جوړولې و وآطاګوم ملم یو د ادمین لالعالمین د رګل تاسو نا هغه نه مدونه دا څو باندې نه ماتونه وګړو دا څو باندې ساندونه وګړو ولې نا فرمان وګرزیدای واطا کوم لمن یوتیه دمنه لالبین دړګل تاسو و او بیا دی او فی کوم او غی زما کام باندې او فی بیا دی کوم او غما ساس په نو شنو سمات لا بو زما کام ګره ګیو زبتا سره دی کړي ها به الله ګره ما هغه وا اندیس سورہ امائدہ کی دولہ سم ایاتو گو رئی آیت نمبر بارہ دولہ سم سورہ امائدہ وَلَقَدَ غَذَ اللَّهُمْ هِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَبَعَثْنَانِنُمُسْنِعَا شَرَنَا قِبَا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَاكُمْ وَلِيُوَ اللَّهُ زَدَتَاسُ سَرَيْمَا سَمَتْ لَبُو ذو واس تاسو امداد کوم او کوژاو شرطه هغه دا لاینا کن دوه و ازر الله کرزن حسنا کتر په پابندی د مو زکات ورک عبادت په غو مالي زمان پا ان بیاو ایمان رانو زمان دا ان بیاو تعیید امو که دا حق پرسو تعیید دام دالا دا نعمت سبب کرزی وار کولو کرلال لالا وار گول خستان لاؤ کفران نا انکم سیئاتی کم هم آلر تاسو نا ستاسو مصیبتو نا ولاؤ خران نا تَجْرِيمِنْ تَحْدِ يَلَا نَحَارُ فَمَنْكَ فَرَبَادَ ذَعْلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاسَ بِلْ فَبِمَانَ غِمِّيْسَا كَوْمْ لَعَنَّا هُمْ دَيْوَادِيبْ مَا تِكْلِي لَعَنَّا هُمْنُّ لَعَنَ دِيَانْكَ مَنْكَ دَيَ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا زُرُنَمْ ان الناس ضد خلافه اوګو د امياو خلافه اوګو الله ایزرو می وانا تور کړه وانا تذا يحرفون القليم ماوازي وي ونسوا ذم مما ذكربي ولا تظالو تضل ولا, دا ولا خائن منهم الا قليلا من روم هميشه به خبري و په خيانت باندې زده یو اروا څخه یاند بګیو کارې زانه چې 50 سره صحیح معاهده وکړه کار خیانت د دغسي اغنا کار علماء یې سو چې خبرېږي نو څخه یادت به کلب په ساخت کې ګوړا پټه کړی کلب په په د جمعه د ډیو تیل پټګړی کلب دا داس لوټی دلون مردزاز پکارونه اوکړه ولاتوالو ترتالو ولا حائن ذممنهم الا قليلا منهم فافون وصف ان الله يحب المحسنون مختيواړو انا مينه گينه ګانو سرا مختيواړو انا مينه گينه ګانو سرا دا رنگ درته کې سي کر کوي واو بيادی ای او وی بیا ته کوم پروا نه وګی زمانو ژوند باندې پروا نه وګم ما ساس په نو ژوند او ایایا فرحب او خاص زمانہ او يرګیو را به رب مانا دی یری دو او را به رب مانا شوګ او د مينې امرازي نو مانا دا وا ایایا فرحب خاص ده ماسرمیگاو کئیو وامینون امان انزان تو ایمان کارلہ اپاگا چه مارا لے گلده مصادق اللہ امانا ما کم تصدیق کارلده تصدیق کارلده سمات لابا اس تصدیق کئیو من تصدیق کئیو تصدیق کئیو نو اس تصدیق کئیو ته را چګما ماساله بیان کړې وا ا ما دا مو قران بنی اسرائیل دویمه آیات وګورئ سوره بنی اسرائیل آخ نمبر 2 دویمه آیات ولکنا دینه موسل کتابا وجعلنا اولي بني اسرائيل الله تنتخذو من دوني وكيلا من غير اركله موسى عليه السلام لكتاب غرولهم قال جاي لاي ذات بارد بني اسرائيلو خبره پک احمداوا الله تنتخذو من دوني وكيلا چمن وي بغیر زمانه دا خبره توراتم کډه دا خبره قرانم کوي سوره مزمل نومه یا تو ګورې سوره مزمل نمبر 9 لا اله الا هو فتو هو لا اله الا هو سوره مزمل آډ نمبر 9 نو. نومه لا اله الا هو فتحدو وكلا نيسته اج سر گومغه دي الله نا فتحدو وكلا او ني وا الله لزمندار تورا ويلو الله دتحدو منذو ني وكلا قران ويفتحدو وكلا او ني وا الله مضمون او دو تورات مضمون یعودے داغی تصدیق کی یہ آغی کے پیش ہم گویا ہے تو نبی علیہ السلام درات لو اور نبی علیہ السلام راہے نوغا سعیشو نمانا دا مصدقل اماما کم تصدیق کرو گئے دا آج تانسخہ دے او مکی گئی اول کفر کرو کی دے اولا کافرین بیه اوال کفر که اونگی با ده قرآن نو اوال کفر که اونگی خودای کفر که اونگی کو مکی والاو مکا که یهود نو نو اوال کفر کو اغای کده و تاس اول کافر مگر زی داوله ده زکا مکی والا کو اوامو اغای تا چا نسبت مکو دایمو لیانو نو کومولا که عام خدک خلاف کی پرواز چاګی او چې مولا خلاف ګو اعلانې مولای شه به خلاف دی فلانې پیر سه به خلاف دی مولا د مسواذ ځرګیږي پښتانه وای کچن جن یالو زینې څوک نه وای کچن جنالو تیرا و جن وړ زوالو زین و ار څوک ای اعلانې ځای کن وړ لَدَي مُلْيَانُ وَأَن مَزْوَادُ دَيْتَكَ دَا وَلَا تَغْنُ أَوْلَ گَافِرٍ بِهِ مَگې گَيېوال گُفر کونکي پدې وَلَا تَذَرُوا يَا تِ سَمَنَ قَلِيلًا مَگوارای کوې پې وَزایا دُنُ زما کې دا دنیا لګا سَمَنَ قَلِيلًا دا ټول دنیا لګا کول ماتا دنیا قَلِيلَ کدا ټول دنیا دارکئی د یو یاط په مقابله کې د دنیا وانلې دنیا پرېزاو لوه کتاب باندې کلاچار ز کلا کلا مانا ماری ذات میں صیب ہے مگر مانا ماری ذات میں صیب ہے مگر بکته نه خدای کی قسمه فقیر لوگ نو کې و کامې و ايمانم چر دبه 50 نه خرج کړي ولا تسروبيا دي سمر کنديلا و ايايا فتقون خاص زمانہ ويري گيو ولا تلمسوا الحق بالباطل مګا نو يګ د باطل سرا وقلتم الهكا يلعغ اللاد لاد دي ولا تلبس الحق بالباطل ولا تكمل الحق ما يَا پټاو یاګ یا کلام دی بیا معنا دا وتقدم الحق او پټاو ایدا سو هغو تاسو حق تقدم الحق یا تصف کلام دی تقدير انصران وان تا وَا وَا د ملحقه پټوي د او کاسه په ویګي چې دا حق ده وافي مو صلاة او زکات پابنديږي مو زه ور کوي او رکوې ذکر کړه زګرو وګي سره تیټيږي نو گذو خدای په دین کې را ورځي کې راشي ټيږي نو ټومو ار سره مارګري شا چې زوند سره ما وي आवाज یې مې ما پرې مارګري آتا موږ آیا وګم کوی تاسو ته پنه کای او وګم تاسو خلق ته پنه او پرې دایخ دا تاسو ولې دا کتاب نواتاسو کی عقل نشتا افلا تاکیلون حمزد توبیخ بفید آخی لئی و عقل در کمیشتے سپکو خلکو وستاینو میں صبر و صلا امداد والای دا اللہ نا بگلکی دوسرا با دین ابو موسرا سمت لبا تکلیف راجی نو نورک لکی گا دا اللہ با دین باد دن دا نن چې تاګلی نور نور کلا دا الله په دینه چې الله دې امداد کوي تکلا کېګي الله به امداد کويا سوره يهود يوصل دو رس ميا تو ګورۍ هم دوه يو سوره يهود آ نمبر 112 يوصل دو رس فاستابم گماو مرتا و منتاب ماک دولسماسی بارا سرهود اژ نمبر 112 فاستابم گماو مرتا و منتاب ماک کلا گزرای گا ل گجتا تا او گم شوی دے واغا سو گ چر ا گرزیتا سرا ولا تدغاو زیادے من گویو سر گجی من گویو انه بما طامرون بصير لا کو درګه وانا درګو الى الذين ظلموا فتمسكم النار بلان مغوي ظالمانوتا لا کو درګه ظالم سرن نرميون کي مين خيره مكي رسول الله سلام اسلام ګيره کې نو صاحب ورته وای لاخال سرای رسول الله ولا الله رسول دا تا ته بودا وال راي بودا شو د ګيري وستن سپېڅلو رسول الله صلی الله ورته شیبني هود و خواتوها سر يهود او دا هي امثال بودا ګډما شیبانیو هودن و احواتوها سرعیو دوزایم سانو گدا اکرما چو اکلا قدرے گا وَلَا تَرْقَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّعْرُ اللہ سر اکلا کی اللہ انداد کی اکلا کیگا اللہ بد انداد کی یو زمانہ کی و جماعت کی خلبشار رہ سنو دي 191 کې او جماعت کې ډېر ګډ برال ل زوونه او دوره عمر بنو او زپو شو جماعت بل طرف ته اڑای خرابې کی او اغواب کې د غیر مخليینو ډېره چرچاوه او موږ یو اهم مارګرهو لوې سړیو پا ضربونو شاگردانو خب و قررو خب و او اغی دوکا کرو جب بوشو ما نو ما اغی تمخنیویو که اغا دیر گران کارو اغا وقتی ډیر دیر علاما شاگردانو پا غیو ما سارو نگا دیر مشکل کارو دیده دوڑی اغی او مار گره اغلا دیو بخیو یا وراد آغر درس شروع ما دوی مای الک داد ودره ازیم نوی وی آو جی نو ما خدا سیسا گرد ورد شوی گونیو وار خطا گونیو مای اولی وی جیش پیم دو چستا درس شروع ده خوبون دلیل نیو بشارات دی حدیث کردی وی خوب بولی σταਦਰ सुरूर उदी की तालिबान दाव तारा उतारो छु की जनाब रसूल अल्लाह را अलैहि वसल्लम रा रवाद दे रजर बारूद रे जमान दी की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा है जे संग हजरत रा दनश इंतजार फासिल ले और तादा बस कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम گورن چه ته درس که کنا ویتاو تهی چه حضرت چه ته نزخو درس نشم کولی ها وقت ته درسو که ویتاو ته وینا ته درس کو مالا مزارا کهی ویتاو تهی نزخو نشم کولی چه ته درسو که رو نبی علیه السلام ویو چه زبا درس کنگو بیاو شرط اوغا شرط دا شیطا امیر زبا بیا درس کو که تا امارت درس کونگی تا نیمتیگ دیجی زبا امارتو کمه تا درسو که تا دا امیر پا زایودری دی او حضرت رسول اللہ صلیم درس شروع با پا دی خوب و حالت دیو نبی علی اسلام دریغا زبا درسو که او تو لانی دا امارت زمداری دی اغسطی دا طالبان برابره نبی عیسلام چې درس ختم گا نو تاماتا اشاره اوگنا چه هر رست دیشوی دے لگا چاپیو علاوکا نوزه چاپای دا که ناسدنو ما دا غسل آس در نبی عیسلام ببلاکی خود تاماتا اشاره اوگنا چه دا لرگه دی خیل آز بادی اوگا نو ما خیل آس در نبی عیسلام ببلاکی خوده او دا املاوه لبخم چابی کو ما خوب حالت ده او ما دا لاز کول کو بوی کو خبه لاز چه ما بوی دوبرا تیزا خوشبویی لڑا چه اغیر سرا زراویخ شو چه زراویخ شو ما نو زبیاوی خو ما و چه ما با لاز بویونو هم که او حضرت من دره مراز دا او چه زلاس بویوم نو اکا خوش بویی کرا دره رازی را دره رازی زدیر گردوانو ما دگانو مراغلی بیا حالات دا سیرات در او بلا رازمو یا او مرگرده در جلبای خطیب سه بوتاوی وی جی خون میولی دا وی جناب رسول لاسو اللہ می بی خون کیولی دا او نبی علی السلام هو با دروغة نشه ده من رعانی، فقط رعانی حقا <تصفيق> و تسلیده ونبی علی السلام هوی چه تو ایب سخلانم هو نما تنظیم ده, ده را بعد خرس کا وزان می وطاو نخو نما وطاوی چه ده ده خرسولو تخونیم تیا نبیان می وطاوی چه پاکستان را بعد خرس کا وی پاکستانم سودا نشم کولی نما دایی چه کور دیر آبانده خرسکا وی چه کورم خرسو لیشم جیدادم خرسو لیشم زانم در بانده خرسو لیشم خوب پاکستان او پتنزیم پا سودا نشم کولی پا دیمی زان او مال کورمان دی نویی بلا خوبچی میولی ده نبی علیہ السلام او عبد الله خبر او کړه دې کې زراوی چوما نیمه تاته سر ویلا او ام چې او تسلی ده فاستقم کما عمرت او منتابه معاک کلا کوذریګه الله به امداد کوي تسلی به در ترازی فاستقم کما عمرت او منتابه معاکو ولاته و ماتدغهو انهم بما طمرن بصیر ولادر جنو الى الذين ظلموا فتمسقون نار ملان مغي ظالمان تا قوم جن ورسي تاسوتور صبر استقامت ال الدين وصين من صبر والصلاه امداد وايدي الله نا صبر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ يَقِينًا عِنْدَ غِرْدِي مَغَر غِرْدِي بَيَرِجُ غُدَ اللَّانَا شِدَا اللَّانَا يَرِجِي أَرَتَ غِرَانُ نَذَا الَّذِينَ يَظُنُّونَ يَرِجُونَ غِذَا اللَّانَا كَثَاضِي شَغَيَّقِين كَيًّا شَنَيُّ او دی ودی الله تواپس کې یا بنی اسرائیل او دې ځان خطابات سه بنی اسرائیل او اول خطاب کې اتمه امتون او دونه خدمت یا بنی اسرائیل والوار د یاهوب له سلام یا کوم زمانه متونه هغه نه متونه چې ما کړی دی اما غوراګړي تاسو په مغ نوکار د خپل زمانه علال عالمین علالامین د مراد د غید زمانه مخلوق دانا دا نه چې په ټول عالم چې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غورم نه نه د خپل زمانه په مخلوق وته یوما نه ویریګی هاغرا سینا لا تجزینا سنا النفس شیئا شبادلوانشی ورگولی یو تن دبلتان سشے و لا یقبل منہ شفاعتون دے اول پاس ایکو لی لا تجزین حسنان نفسن شے آ و لا یقبل شفاعتون دے پاس دو لی کئی قبولوانشی دینات شفارس و لا یقبل منہ حدلون دریم کا قربان شې نه صافیدیا او څالو رم ولاهم انصارن او نه با د شي دنیا کې د خلاص څالو ر لاروي یو لار ادا چې جوړم با یو ګ دغ ب صاحب بل ورک اوګه با خلاص شو لکه یو سړی با ایکسیڈنٹو کو شرع به سور پر گاری بااندی آباو تختی دو او بل روو بے چه اگا با لیسنسو آنو لیسنس بو ارسارو نو هاغ با ویده آ ما چلو اما نولا گید نو هاغ روو بے خلاس کر زگا دسارا با لیسنسو اگا سارا بنو نو هاغ جرم زیادو بیا چه نو دغه مرګه دا وا چې سفارش به شفارس سفارش به وکړ چا ګټ سړی دا هغه ونا چې په اړه څوک دی شو چې په دې نو په سي به ورګي رشوال په ورګ نو ځان به اخلاص کو چې په بنو نو زور به او چالو لور او ساران به ایو زورو چلو به اخلاص کو دا سنور وڑا لاری بن چوی دیو پزائی بلنشی ورکو اللہ تیزی نفس و نا نفس انچه آ شفارس چلی ولائیو بن من شفاعتون پیسی او دولت بن چلی ولائیو خلو من عدلون زور بن چلی ولائیو بن سرور نو پی انځمایا ولار پات شو د الله درضا چې الله راځي الله خوشاله شي درنا وګلاص تدګي alkan nazar ni خوشاله غوښ خلاصې دې اوس نعمتو ذکر کوي وای نه جنہ گمن الی فرعون کلاچ اخلاص کوي منګا تاسو فرعونیا نونه یا سومون اکم سوء العذابی رسول و تاستا بددابون ایوزبیون اپنا اکم حلال و بزامن ساسو و یستایون نسا اکم جاندائی و ویاستا یونه بناتا کومهونه وی نه سالبو داو خوځې دی قانون دغه قرآنی کریم کله تعبیر کوي په اعتبار د ماکانہ کله تعبیر کوي په اعتبار د مایقولو کله تعبیر کوي د تیر شوی حالت په اعتبار کله تعبیر کوي د راتونکو حالت په اعتبار تیر شو یا علت په اعتبار لقد وات اليطامه امواله یتیمانو لداري مالونه ورګی داغو ما یتیمان دې یتیمان په خواو کو ځل میشوې دغه سر دندې نساء قم دا په ادوار د ما یقولو چراتل کی وخت کی هغه خزی ګرځې دې اوس معشومانه وی ورستو خذگر زیدین باقی اعتبار زی تابیرو که نیساکو می زکا ہوئی نمانا دا او داولی لالول زامنی والا لالول جینکای والا پری خودی بازی مفاسرین زکر کئی دا زکا فرعون تا نجومیان ہوئی چه کے که بایی یو سره پیدا کی اوستان بسلطنت بس علی نو چونکه اغیر که ده اقتدار سلطنت شوکیانو سوچه اقتدار ده شوکیانی ده مرتبه او د درجه نو اغیر پلارانو موجری دی اقتدار ده پارا پا دور کهو او پلا رانی وجله د اقتدار لپاره اولاد وجله د اقتدار لپاره په دې دور کې وو چې په اوښیو کې د حکومت ali نو خپل زی وجله په دې نو د اقتدار شو کېانو چې دا و د پتاولای اقتدار را نالي نو به چې وجله شروع کړل به چې وجله دا کول هو دا نه چې دا وته جو میاں ویلو نه جو میاں له غیب کول نه وې اصل خبره دا نه ده اصل خبره دا دوه خبرې دي یو دا چې ویران کوبلې ده چې نباي اسرائیل له کورونو اور او چاتشه او زما مال په لا پیټ کې راوست او زما مال یوسوځو نو نو, تابیر ده. نو خلق را جمع کل بویا خلقو چه مالا تابیرو باسه نو آقی و دوی افکارا تابیرو ده چه دعی نو خلق را پیدا شو اکتدار بادر نو آلی نو آقو ای خوا او ری گا چه ختم کوم چې بی غم امتنا دین دا اصل خبره دادا چې ابراهیم علیہ السلام سلام بلاره باندې کې رايده او د هغه په زمانہ کې د فیروان نیکانو کې او تاسو چې هغه بادشاهو داغ داغ ته چرکه ښه زبېخاغه شو بزور به داغ نوې اشاره و چې چا باز پور سره وعده کړو نو هغه به ته نه دې و د ابراهیم علی السلام بلاره ته په دا ملک را ته ری دو او دا غسر دا بیبي وا هره د سارا هغه ور سرا وا بادشاہ هغه وکښوا او هغه د ابراهيم عليه السلام نه اشاره ولا وس دا غرا بادشاہ چې کلاغي د لاسجو دا غلاس پوچو شل شو بیا لازمي بیا لازم شو وغه پوښ ایمراهیم علیه السلام ته د پوزو گزار سوق دا ایمراهیم علیه السلام ورته حاضی بختي اوس او په معنا د خورم راضی او په معنا د مثل ابراهیمی د خانات اوماتن اوت لانن اوختها نو او په معنا د مثله د ابراهیم علیه السلام مطلب دا چې دا زمام مسل د دین کې زمسلمانیم دا مسلمانا دا او آغت دا تینا واغستا جگنی خور دا نواغ آغب ویچ زیر کو ابراہیم علیہ السلام تا پاگی باند تورا سے السلام دا کو شالولو دا پارا اللہ آغتا پا وحی باتی ہوئی چد اولاد کی با قصف دا او د دو دوی د باد اختیار علی ابراہیم علی السلام پره خزر ته وي هافکیګه مس تا اولاد کې با لای او تن پیدا کړي او دوی نه د باد اختیار علی د بادشاہي وته دي اغي خپل اولاد ته وي او اغي خپل اولاد ته وي او دا س رات لا چروو دا خبره خوریدا او دا مخ اطلاع د یوسف علیه السلام زمانی پورې رالا داغنه رستورالا د دا موسی علیه السلام دور چراغي نو بنی اسرائیل مشران کو یوم القا کیسای وای واقعات وای د مشران نو دا خبر به بنی اسرائیل کې عامه شو چمن د اډی کانو الی دی چمن کې به اوتان پیدا کیږي د باختدار علی نو د فرون زمانہ کې د ولیدو موصعب زمانه کې دا خبره عام شو نو د تا پاتوا چې د دې قانونا کوم خبره دا کلکې هغه ټکی نو امر یو داغو د دې قانونا دا او هم دا د ډیریږي رسته راځه هغه زمانہ اقتدار والی د هغه او لاګید او د دې معشومان علالو له شورو امام رازی رحمتہ اللہ علیہ تفسیری کبیر کې ابن جریر طبری هزاران ابن کثیر قصص الانبیاء کې دا ذکر کوي شیاصل خبره دا وا شدا د مشرام دا خبره نقل شوی وا او د فرعون زمانه کې دا, دا زیاده شوه دوه وی راشه بچو لا لال کا چې اقتدار را نه در مشرط شوکی چیه دیده بل مشرط نمانی دیده بل عزت نمانی چه در عزت شوکی نی دیده بل عزت نشی برداش کوله تاب بی عزت اکیه زده ایزت بخرابه ای بل عزت من نمانی بل مالدار نمانی کوشش وگه چه تا خوار کی و خراب دیکی کوشش وگه چه تا بی عزت و چې چا کې دا د اقتدار اور دا مشرد شوک راہے دے نا رور پیجے او د مشرت شوکراغي دې بیا نور پیژنې او خپل پیژنې او پر دې پیژنې نه بلار پیژنې دې بیا غبي زه تا کای غزاني زربن کایو دوهغه ته اشاره کوي و ايضا جئنا من ال کل آج منگا فرعون کلا اخلص کای من تاسو د فرعون یانون یرا سول وینتاو سا بردادا بھونیا علالو لبیضا من ستاسو جوندائیو پری کا جینا که ستاسو کې نور کی ازمائشو در ترم درم ستاسو من اللوئیو زکر در بنده مخی چدا غزی علالیگی ستا مخی ستا بچه وجری نگا کل سنه برداش کو لیشی دیو جسو رئی صحافات یوسر شپگم آیاد که چکالا ابراهیم ار اسلام دیوی بچه علال کا چاڑای بکی خدا نو قرآن وی بنا و نو دیم دای اولوی امتحانو ذکار سا سڑای کولشی خدا اولاد از غیم برداش کولے چا اولاد فکی از غیم آتی گی اومنشی برداش کولے وحیس فراکنا بگمون کلاچی جدا که تاسو باند دریاب نفلاس که مانگا تاسو غرق مانگا او تاسو اردکتل و ایدو آدنام موسی رو بایین لیلتان کلاچی واداو کنمگا ده موسی علی اسلام سراز سرمیخت و شبو ها یعنی فیرون ای غرق اخرق ناال فیرون غرق اولا فرغون اول مذاب فرغون مذاب لحی قائده ده دا نهوه دادا چه مذاب لحی خارجی دهو کمنا لگتو آئی جا آنی غلام زیده راغ ما سخا غلام ده زیده نو سمات اب غلام مذاب زید مذاب لحی نو غلام راغ زیده راغ لحی نو دل دووی اغرق نه آل, آل دو فرغان غرق مانگ آل دو فرغان نو سمتا فرغان نو ده خرق شوه موحاکی که دوابی دو اغر رساله وکر لکل نجا دو فرغون. چه فرغان نو ده خرق شوه غریب دو قرآن نو دو خبره چفيرون غرچوي له او جنا نو هغه په دې هغه مزه مزاب له غلبه وکړه رو ايفيرون له غرچوي حالا کې سريونس ادم برنا به نوي وګوري سريونس ادم برنا به وَجَاوَزُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاضْطَرَّ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَيْنَ وَادٍ وَلَغِي دَيْب سِفِرُونَ وَلَا قَرْدُدُ بَيْنَ وَادٍ وَجُنْسَرْ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ تَرْدِي بُرِيشْكَارَا رَغِيرْ راگیر قاتل اډو بیدو هغه زیګر کړه وو ځمیر دی فرعون تر راجی کو حتا ایوا الډوای گاول غراکو تر دې پورې چې ګلار راگیر قاتل اډو بیدو قال امنت انو لا اله الا الذی عمل بی بنو اسرایل وانا من المسلمین آل آنا وقل سیتا کبلو وکنتامین الموسیدین اللہ وی موسیمان راڑی تانا فرمانی گڑیو پخوا وکنتامین الموسیدین ویتنا موسیدینو نا موسیمان راڑی دخل سے سور ایبانی اسرائیل آد نمبر ایک یو سندر سوره بانی اسرائیل بلسم سپاران آت نمبر ایک سوتین فارادا ایس طفدهم من الارض فاغرقناهو ومماؤ جمیع ارادا اکنا فرعونا چه اشری دیل مصرنا فاغرقناهو ومماؤ جمیع ګارګ منګلابرهونه وممعه او جميعا هغه څو د سره وګوند د همګارګ د دمرګریوم د سره ګر کړو واقعي د واقعي د مناطقه کوي به مو حقق دی دا لا مو عاقبته لاغه نور د قران خبر دي شړیا تاسو خوازه مونږ د کې مشران کا سانو دا غي او ډلوله گپ شپ وایو خپل کې گپ شپ لاګو بيز پاکه سوو یوار دی گپ لاګو مشر دی او نو دیناز دی گپ لاګایي هغه سره او دیګه دا غه باد لړل چې دا غه باد لړل د جور دې نور خنداته ور تا کړې ګېړې دیوليدي او خان دي اور غړې او دې داغه سره اران ناشته چای خو خاندله نو دا تبي خاطې خان ته یې ان دا دوره غټ درنخه ما کول نو باط ملي تاسو کول نو ول باور سروم کړو دا لاګه په دی زره کم واګګ لئ انت يا غبز وروتایه زکه دایره قران نه څه خبرو واګرجن او مم او جميعا غرقم جا دې سوچ دې سر و غوند دزلم تا وای واګرجن ال فرعون دزلم دې مزام ز ابو لیمان باندې کې با کې څنګه اور خیال کو جه ور قران ماده دی الله رحمتونه وليږي په يوسف زايب پهhto لو سچ په سطوږي ترجمه اغه څنګه قران په پښتنو کې د قران فهمه تاریخ اغه شروع کړي او اغه د دنیا ګور ګور تور اوس او واغرقنا الا فرونا غرګړ مونږه فرعونيان نو نوبادی کی فیرون عمران او داغا مرگری عمران مانا بدا سکے واغراکنا اعلی فیرونی گرد نمگا فیرونیان واغتم تنظرون او تاسوارتا قتل نچتا گوری دشمن دی خوپی وئی اڈوبی گی ندی زان لبی آماز ای وائدو آتنا مونسار بایی لیلاتان قال اج او داوګرام nganu sal salam saru salwi xtush bo summa tarhasum nayla nabi aw niwan ta az khilara bkhudai tub men badi pas tu du sal salam wa antum zalimun yaita su zaliman tasu khay bkhudai tub diwa زکر دهی غرق شو چه ده آلا شکریه آده کمان چه آلا من ده خلاص کن ده آقا ظالم نا آقا ده تباکو ها من ده ده نه شو, شو کوهی طور تا نو دهی راولایی ده نو دهی سکیتا بسید ده پریوات دره آقا عرصه یه رکره ده آقا ورس آلا وچه او سخی بانکل نو طول ورطا پس ایدا بانده پریواتلو <coughs> ویده ویده آده نا موسا الگیتا ویدو آده نا موسا رب این دیلاتان من باده وانتم ظالمون بیاونی وان تاسو سخیل رب کود توب او یه تاسو ظالمان زما فاونان کوم بیا میا فاوګل ستا سونه مين بعد ذالیکا پست دينا دا ګنامي درته مافو لا لاګم تشکورو نو خامغه تاسو شکر واسيو لا لاګو تشکورون ور بسې چه احسانو می در شکر کوخه کړه دې شکر و باسي او چه شکر نو باسی نو اللہ داغنا احسان نو بند کی بیا احسان او ان احمد پہ بند کی تچا سرا احسان کې و سوال کی او ډیر په پا مینہ والی او استاشو کریادا کی نو سدیز رکوانی چه نور میں والا وانکر و چه تو اللہ سوال کی او غیر او گول سائی نو ساڑے وائی چه او خن کو اتاک میں واتونی والی اور ڈاڑے پا ڈاڑے میں والی او سره وایځه بیا براتوږی زګا دا شکرایې شکریا ته ادا کئ الله وی الله بو شکریا خوشالي دي ما لم یشکر الناس لم یشکر الله څنګه مخلوق شکریا نه ادا کئ هغه دا الله شکریا وبنه ادا کئ دا و اور سره یې سالونه غړي هتا په کتاب کو دلې تابو اللہ بندی تاڑی والی دیوستان دشمنچی شیخون قران اللہ دی رحمتوں نولی گی کلا کلا بی وی و ظلم ظویل کروا شادو آزاد تان افضل تاریخ کیم بقیت الاثار کی لکھ لی من وکیل حساب المحندی دفت الوانو ظلم سڑی بانی زاغ تیرو درونا بد لگی ها آغای باوی ما آغای کی لگلیوی من از بیگانگا هر گزن نالم من از بیگانگا هر گزن نالم که با ما هر چکرد آشنا کرد زده پرادونان جال ما ما سر جس اوگرانو زماغ زما بي زدي زما راته زما مشاغر دوکړه زما ۶ ساننه مې ور سره ګډیوو ۶ وړاند بکیهت الاثار کې لیکلي دي کله په درس کې وي واللم حرماه تا کل يومين فنم شددไซد عمراني با ورته غشو وشتو چل خو چې چاله زداګ زی بیا په غشوب باندې وشتما هرانی ذکر کړی دا اشعار خاص نه یا مخ د علم مارا آخبات نشانه کړو مارا د غش وشتو چل اچاز ځانګو خو خیر کې ز په غشوب باندې وشتما ان له صاحبین کې شهو قران لیکلنی واقوال نحسبته دروا فکانوا ولغين للاعدي زما ډير مارګريو شاگردانو زما بي ګمارو چې دا زما زغري ما به بچ يو د دشمن دا فکانوا ولغين للاعدي دا سره ويغو زما د دشمنانو شوې هغه راه مباچ کول وخيل دو موسى امن وقالوا ولكن يبو ادي زما بي غمانو چه دا زما غشي دي زما بي دشمنو لبا واغا زما پر زل کي سوريو کړه زما پر زل کي واږي زمای الزام نه وبتابه او لاګو دي وقالوا كصبت الن اخلوبون فكانوا ولكن اني دادي فکانو کا صبت دینا قلوبونه الایزافی علوم البلاغہ دا شار ذکر کړي حوالج 353 کې فکانو کا صبت میندا قلوبونه دایوه زبنگا ژوند ډیر سفادی فکانوا ولکن نو دادی ژوندې سبا هو زماز دوستاینه سفا چويو پټ پټي زمخه خلاف خلق الامسول روانه کو فساده کو خدا جدا خبره دار چه مرگری محتمد مرگری کلک مرگری میندار یودی بپکیده سی لالکم تشکرون خامغاچ تازو شکر واسیو لالکم تشکرون خامغاچ تازو شکر واسیو وای دا دین وَا موسی او یاد کا چې ورګمنګ موسی علیہ السلام لکتاب وان فرقانا اټ وی تفسیر دې کتاب دازي کتابو چې حق او باطل جدا کول آسمانی کتابونه هغه حق او باطل جدا کایو چې حق او باطل نه جدا نو آخو بیا آسمانی کتاب تشو نده اوی ٹولی آوشه دی یا ٹولی آوشه دی چه حاکا باطل لی جودا که یو آخو بیس کتاب شی حاکاو باطل جودا کولو وَهِرَا دَيْنَا مُسَلْ کِتَابُ وَالْفُرْقَانَا کَلَا چَوَرْقَ مَنْغَا مُسَا عَلَيْسَلَامَ لَا کِتَابُ اب یا له انګه ز حق د واتل لا لا ګونته د جون خامخا چې تاسو لارو مو مېو وې څو کاه موسی عليك می کلا چې وی موسی عليه السلام فل قوم تا وا زبا کوم انکم زلتمان بصاكم تاسو دې اتې اوګ بزانو بتخال کوم الهيلا په سبب خدای توب دی فروانیاں د وایب عدل کو حی و وترما گڑلا دئی کہ اگر پر زراغ لےو دئی نہ بیا راترا د زرا او دی خلکو تراغه او بیا دستان تراغه بے تخال کو ولای لا پسد نیو لو استاسو خیلرا په خدای توب فدوبو الی بار این توبا وا زید ای استاسو تا فذلوان بصقوم لوای ته خبرو مارګر لرا ان بصقوم خبرو زانو لرا زانو څه مطلب ځان مرته تیار گئیو چې تاسو په واځلې شې تاسو بغاړک دیو فذلوان بصقوم زالیکم خیرل لګم دبارې کوم دا کار تاسو ورته تاسو لا پني ستاسو تاسو باندې فتابا لیکن ده ادری دل توری راواغ استیم چاچه دسخی باعدد کده او اغای او طرف تا ادری دل چاچه نو کده اغای بل طرف تا ادری دل او طوری راواغ نو الله اعلانو که چه مافی ای او یاد زره کسان او شو و دا خبر سعیده ده. چاو یازر کسان او جله شلو بیا سمې ربانی یا یو قوم نه 7000 کسات او جله شي دا غوا ذات بیا هم بیا ربانی شوا دوی دا چې 7000 ته نه رسیدلی سکلي زګه موسی عليه السلام د عمران ذیه او غد قایسو او غد لاوی او غد یاکوبو خداه په یز کې زالور دی دا یاقوب علیہ السلام نا رسو اسرائیل روان شمیدی رو دا دورت زرگن والا کولو تورا سیزل دا خبره خالت اللہ دائی چه دا دا دا سنگا قدر دل بس اللہ پی محرابانی اگران فتاوالیکن محرابانی اگران پتاسو انہو وطواب الرحیم شاند آده دا اللہ تو بکبلہ وایس کوم دنیا موسی کلا چوی تاسو عام موسی علیہ السلام چره موږ تاسو د یقین کوستا لم نو مینا لا کا چره موږ د ایمان سے لچ لام راشی په مارا د تصدیق لگا سوره یوسف کی راضی و من تام المؤمن لنا ولو قلنا صادقین سورة یصف واللسمایاتو آت نمبر سترہ یاقوب علیہ السلام تضابن ہوئی وما انتا بی مؤمن اللہ نا دیتا زمگا تصدیق کونکے تو بمانا دا تصدیق کون دل دیم تصدیق کون وائز قل دومی آنو سالنو من اللہ کیا کلا جوی تاسو همو سال سلاما منګا ستاسو دیګ نه کاوه تر دې pore تا الله سامنے مخابخ نو تاسو لا چرې وان دون تاسو نه نو تاسو کاتل چګه بيواله شوہ چې خپل حساب به راخهږي یې کرا تاسو دې مقام نه ای چې تاسو الله سره ملاقات کوي ثم با س غمین با دي بہت بیا تاسو بور پخړایو فاس د مارک تاسو نه لا الله ګم تاسو شکر وا ځایو ګوره چې مه مت ذکر کی نعمت او احسان در باندې الله وګ ته دی لایق نه وي دعا الله شکریا ادا کو وز الله له ګمول زوره ګمګا په تاسو باندې وریاځه وان ځلله आले ګمول من ناو څالوآ راوله ګمګا تاسو باندې پیدا ګمګا تاسو لا ترنج دیو من یو کسم سم د غبین بشام یو شی به چاوبه سار دی باسه دل په پاڼو باندې به پروته او دای په ا سانوا دوالوزان بټه یو دوالوزان یا با ډیرو د زی د زی وا ګرځل دایو نیو نه ولالول به خړنبه یا به تیار ولر اتله یو ول چې آباد شي داله متون ډیر شي نو بیا سډی وی مارغان ډی وی اخرا کړه ډی او په یو ول چې عذاب راشي نو ارس ویران شي ظله الله کوملغا للهلی کومل من نه رالیګ منګه تاسوانېجببی وړه ځانانه و منګه پر د پاغ نه چې مګز درګ تاسوتهځله موونه د زیاتې نه وړی به منګه ولا قانون ظلیمونونه نعماتونه پزان باندې کول ما هو بنهم ادونه کول احسانونه به کول دایان سره زیاته وګه هغه نعمتونه پزان باندې ورکوي ورک کوي ورک نعمتونه پزان باندې باندې کول وما ولنا ولا کن غاو ور مسوم یظلمون وایس کول نا ګروادل قريه قال اجي منغا در نشيدي کلیتا کليم مراد بيت المقدس فقلوا منها سوره مائده يوشت ميات کې داغي ذکر کوي فقلوا من ان ويمغا پري دي نه هو شيتم سران جي ست ازوغه جي بريمانه واقولوا با مسجدا دنه شيدروال ديج ما تبتابدارايو وَنَقُولُ حِطَّتُنَا وَايَا كَلِمَاتٌ غَسَّلَتْ مَعَذِرَةُ الذُّنُوبِ وَنُيُّهُ حِطَّتُنَ يَنَقُولُ كَلِمَاتٌ تَحُطُّ بِالذُّنُوبِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَايَ تُغْنِي عَنِ الْمَعْذِرَةِ هَذَا كَمَا نُمَوَاسِرُ نُزُوقُ إِلَٰهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ نُزُوقُ أَسْتَغْفِرُ ٱللَّٰهَ دا ناده خوشاله نو نو دای څوکړل د دا حیدراتون په ځای به وی حیدراتون وی شایره ته غنمربشه ګډوا غنمربشه ګډوا ټو کې شو روکړي غنمربشه د الله نه غفتل ساروانو هدل دې دای لا به الله سزا زګور چې دای ما سب غنمربشه وختل نو دا دا ای مقصد تو که ماس خریوه دا اللہو کم پوره وقولو حضاتون اوائیا گلیما چه ماف کیی بای بایدی گناونا نا فیر اللہ کم خطایا کم نبخنا باقوتا استا دا گناونا استاسو وسن زید المحسنین زرده چه زیاده فبدل اللہ زینا قاولان غیر الضی کیللہوم بدلب معنا د اخزا یا په معنا د قالا د معنا د قال الذین ظلموا یاغ الذین ظلموا او یا کسانو چې ظلم وکړیو قاولان غیر الضی کیللہوم یل خبره چه آغا خبره بید چې نوا چه دیتا ویلی شویوا دیتا چه اللہ سویلیو اگه او نوی او دو زن بلا خبره شو روکلا فان زمنا علاللزین غلاموری زمنا سمائی بی ماکانو یا سکون یا دوی ممانا باندالا اخبلا ممانا نو چه نو بدلا بي عدو مفول عوالي نو اللذين ظلمو اول او دو مفول محصوف ده قواصد جر نو بي عمانا ده فبدلا اللذين ظلمو قولن, قولن غير اللذين كيلله همه بدل کاګه سانو چې ظلم وکړې وینا په بلې وینا باندې چې هغه بلې چې دایته ویل شووا مقصد د دواره یاو دی فان ذللا الذين ظلموا ذراولګه موږ هغه کسانو چې ظلم وکړ او رزمي سماي بما غانو يف آزاد برنه په سبب ځاني چې دوی ما ته موږ یو ګمړو د الله لپاره دا الله موږ دې مات کړیو ماتول سو هغه کلی ما سوره هغه پرې خدلاو نبی رسولي او صاحب بيته دعا کوي ورته وي امام دوی کتابي گلا ځان وَبِيْرَسُولِ كَالَّذِيْ عَرْسَنْتَا ده اغنه بیا او رولا شوائه محسره لون اغنه وَبِيْنَبِيْ كَالَّذِيْ عَرْسَنْتَا ده رسول بزای نبیان نبی بزای رسول شیع یاو ده رسول خوص صرف لفظ دی بادل کن نبیان اسلام وی ما چې څنګه ویلې واغه سبوای په دوه غانو کې الفاظ معصوره وای هغه الفاظ بوي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل دي نو دا چرته نبی عليه السلام دا یا صحابه دا نقل دي چې به وسيله دې فاطمه به وسيله دې علي دا هر ځان نه جوړګه د ادمه کارو او و ځل فلاني او و ځل فلاني دا وای چرته او غاړه پیغمبر پاک نه داخل شه هغه او ریواد کر راضی اللهم اي نيا سالوغا به حق سایلين دو اللهم اي نيا اندانا سالوغا به حق سایلين وا بیا کې سایلين سمانه دا غي مانات لا الله موږ ستاسو سوالګو بیا دې سایلینو څنګه لایق د سوالګو غوښرې دي هغه په مراد لایق وبولتهن حق بردهن دا ني مراد لایق دا د ارتچنګه ما بیا کې فلان به وسيله ته فلان وای دا مې مراد ده د ایرال نو په وسيله نه لایق یا په وسيله نه لایق سوال کوم وسیله او وسیله سمات لږه چې دا وای وو وسیله به زواد نو سمات زواد نه 1.5 ستاسو जबाब دي کو نو دا په عمل لږه ٹھیک ده ااو کنه هغه ذات وسیله کې نو زاد کو وقته وډو کی نو ته سمات زاد هغه وقته وډو کی الله تعالی وسیله کو په دې ډېر کشوري په نو ها ار الفاظ بواي چیاګه شو شارې رانا کلی فازل الله الَّذِي نَزَّلَهُ راہونه موږه باغ سانو چغې زمم کړهو رېځام میږه سبايي ذات ورنا به ما ګانو يسكون او سواب دای شي دیمه ته وګړو الله الله زه اللهونه باد کړیو نه څه نا کار نو کالا نفسہ کار شي او دای شي زوجه ازابونو شروع شي کلام بارګریدا نو ځایي سره او ځای شي دای زوجه ازابونو شروع شي داوره عمر رضی الله تعالی نو زمانہ کې قحط راغلو دنبیا رسول دعا مختا استسقاء غولا حضرت عباس رضی الله تعالی نو ته وی ته دعا وګاړه اغه دیو د دعا او غاړه هغه دیو مړوی الله مه بی اهل اسلام جو دیو بم بازاره په واسطه سوال کوغه تاوی دعا او غاړه او څنګه د نبی اهل اسلام د تر بو واسطه دعا او غاړو زګا د دی عباس جو د ته محمد دی دعا او غاړه شو چا وسیله اربته شو د بیا د حضرت عباس په وسیله چې غوښته د نبی عليه السلام په وسیله وویل نه غوښته بیا به دا په وسیله غوښته وکړ چې کومه وسیله کې حضرت عباس جوع دیو روز کې وی ان انا توسل الیک بعم نبی من دا ته وسیله تر د نبی عليه السلام په شک او ځکه چې هغه جوع فَانْزَلْنَا لَلَّذِينَ ظَلَمُ رِزَمِنَا السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَسُقُونَ نو کلا دا نفس دا وجنا عذاب دا رازی نفس ناکارشی کلا مرگری ناکارشی تده وجه عدیس کی دعا رازی نبی علیہ السلام دعا خی دعا ویا وَقِيهِ مِن شَرِ نَفْسِ وَمِن شَرِ شَيْطَانِ او سا دماد نام زمانا او د شرد شیطانا زکا کلا نفس ناکارشی کلا مرگری ناکاری دا غیسر یاوزائشی ویدیس اسکان موسیٰ علی قومی او سا نیعتم نعمت من الحجر کلا اچی طلاع دو موگ موسیٰ علی اسلام قوم وی مگاو آبا امساق بلی باندی گٹھا فانفا جرد من اصداد اصر دائنا نو چویوالا نو روانی شوید دین دولست چینی ہے دا دولست اللہ علی روانی کرے دیکھا دیو یوبل تا بنيان دو کر دا دولست تا باریوی دیکھا دی آقوب علیہ السلام او د هاري او زوینه بیا جدا یودا دبر شورو شو یو نو دا دول زامرو اول دول زامرو بیا داغینه زامن یو داغینه بیا خانه شروع کیږي ها اصل بابا چکل راغه زمون نیکو نو ځه زین او دا زمګه وا دیکې اباد شپدبیر کی ده صفو خان یصو نیکانو ده اگه یصول زامنو ده یو خدرخان نمو ده بل غالی خان نمو ده بل منصور خان نمو ده بل اصو خان نمو نو بیا ده اگه اولاد شروع شم نو غالی خیل شو خدر خیل شو منصور خیل شو ناز شروع شو بیا بیا نور کا ساده ل تا بیا نم کلے دا کلے شو داغه بیا نیم کلی دا غې دې هغه ځان لز لیکلی زاهی او دنیا دی خلک دې نو اوس غاٹ کلی شه بزرګونو اباضیشوا اولیا او سوقه سره هغه دواړه دا غې مشرات اگر هغه و دې کلی کې مړ شو په دې کلی کې خاص شو يو ابا خان و ابن عمر خان ابا خان دا اغا اولاد اغا پجبر ده کده ده زده ده شامنصور ده ده, ده, ده ابا خيل ہوئي اغا عمر خان جو اولاد اغا دره ده اسمه لباب ده سوابه ده مانه را ده ده ده اغا خان اګه چې وفات شو د هغه او بپای بیر کې خاتو عمر خان چې وفات شو نو هغه عمر راو بپای بیر کې خاتو د دو دوهړو یو ځای قبرونه دي ازمګه شاملات دی اوس د یګلی هغه سرتا دا با قبرون خان قبرونه دي دو او عمر خان قبرونه دي نو دوهړو او ځای نه باخیل عمر خل شروع شو دغسی دا 2000 یو یعقوب علی السلام او دار یون تبرشو روش دولس تبریوی نوار یون تبرل جدا جدا چینا روان شوا فانفا جرادمین اسناتا اسناتا اینا روان شوید دینا دولس چینا قدالی ما گلو ناسی مشربه هوم تاکیس را پوشو هاره و کلو دو بوبان کلو اشربو می رسک اللہ وی مگا فریع اسکی درزک دا اللہ ولا داساو فی الارد موسیدین مگر دائی بس مگا کے موسیدان ویس کل دمیا موسیٰ کلچ ہوئی تاسو و موسیٰ علیہ السلام سبر نکو واحدین علا واحدین کتوهای پا طعام نو طعام خو یو نو یو منو دویم سالواو غا یو نوو دو, نو دو. شیخ القرآن اللہ دی برحمدون اولیگی اغای معنا کولا قوش کال اغا بحال شو پا یوسف زای جبا کی با محاورا معنا شەھ ول قران الله ذو الرحمۃ الولی لَن نَصْبِرَ عَلٰ توامِ وَعِیدِن صبر نه ګوږه په یو کې سم باندې ته می وای په خوراګي یو کې نو یو کې سم وي نو سمار د اوسار هم د خوراګو مخام هم د خوراګو زارو مرسلو و مخام منه زارو ل ی او قسم د قسم د لاند بیا دوه مر او سلو الا تو او بی وعدن یو قسم باندې فضلنا ربک زګ یو قسم خوراګ نوې بړې را لو یو یان امیدانه وې چې شکر ده الله مهمد چې دائرہ لواکړه ا زو زلیلای کوم ایمان ته خوراګ هر خورایته مغه تاګه خوله شه دا بوایا هه بوخ دې نی ته دی دې نه مې نینو مخره هو بده بوایا زما یا خپل له ها چټپټیونه دې یوازې زمیدار دې ها مو ها په صباح کې آل دیو سره اوسو بیدار سه بیا توی کور یو خدغه نو هغه نو کر لاواز ور غو يلکه ډوډای راا لاغه راغله ډوډای را خو هغه مال تیغه کې خود ها ساغو جوار نو دیو دوه د دې مېرمن کوڅه ده کلی نه راو تختې ده چې وختې نه پخ کړې دا دا یې لا ورو ډې سړې ماتې یو اا زغم بلګت لړګي ماتې وي دې نه وځه کلی نه راو تختې وایس کول دوه میا موسی لانا سبرالا تو आम्ही واحدین کلاچوی تاسو هموسیٰ علیه سلاما صبر لگومگا پا خوراگی اوکی سمباد دی فادو لنا ربکا اوالا مغلد ربستانا یکری لنا مماتون بی دل آرد چونکی منلاد آسن چی زرغنی زمکا دیده سفتاو چی زمکا زرغنو لکی او داد ترکارای و او نسکا و پیاز او داد ترکارای و او نسکا څداونه دایدا سپاتاو دا راته نوو دا وو کو په نورو زما کو کېدل د دوی په زما کنه کېدل نو دوی وی چې مګ لاوم دلته زما په زما کوم دا وشي لا لا ط یغړی لانا میما تم بیتل ارضو چوخه ازمکا من باکل</thead> تر کارونه وک سای</thead> باد رنگونه و فومیا</thead> گندواد سیا</thead> پیازونه وبا صليحا واد سیا</thead> مس کو نا وبا صليحا و چې یا دې بویت هغه پیاز غاګې ډې اقالا تستبدلونا اللذی ویوارد موسیٰ علی سلام اتستبدلونا اللذی تستبدلونا تا خوزونا تستا خوزونا ایاخ لئی تاسو آغا سر آغا شه و ادنا باللذی و خیر چه مامولی ده پا مقابلات آغا شکی چه اِبی دمصران زایلار شیدی خارطا یو يو خار یوړ تا او یو ځای و تا او خو زیدی تا لاند شې فإِنَّ لَغُمَّ سَادُونُ سَاصُلَوِى تاسو مختلوا وذری بات علیه مذلۃ و المسکنا ولش یوبدی و نه مهد ذلۃ ذخارای و باو بی غضب من اللهو را شوپ غازا با در طرف دا اللہ نا ظالکا بی انہم دادید و جنا چدئی کفر کو پایا جنود اللہ و یا ضرور انہ بی انہم غیر لاقی او جلو انبی آلیم السلام لر بی جرم ظالکا بی ما سو دا پسودانی چدئینا فرمانی کردوا کانو یاد دون او دا ادحان تیرے کود کی انا لذین آمنو استاد مد خطاب کئی بے ترغیب یاقین را کسان چگئی ایمان ران واللذین حادو او آگسان چگئی یعود دیان ونسارا و آگسان چگئی نسارا و سابیین و آگسان چگئی سابیین سابیین اچ دستور و دستور عبادت کو من آمنا بالله او شید آغا چانا چی من راڑی پا اللہ نمکی ہوئی نا لذی دا آمانو. من آمان بالله داخو تاسیل دا آسل راجی. یو جواب دا چه آمان انا لذی دا آمانونا مراد دا بخوانو متنو مؤمنان چه دا بخوانو متنو ندی ایمان راوړلې او اوس پیغمبر راغې په دې میمن راړو په لای راړو یاد آ باندې مراد چې په خلوص ځان تا مؤمن وای حقیقت کې مؤمن نه ده صرف خالق او رازق الله مانی ان الزینا منو یا ګل راګه سان چې ایمان راوړلې په خلوص او آگسانج غید یو دیان آگسانج غیدن سارا و صابین من آمنا بی اللہ شیدان چانا چی مان راڑی پا اللہ پر و د آخرت او آمال اکننے که فلاهم عجرهم عند ربهم دیل رو آجر دیو ابنیز رد دیباد دی ولا غوفن علیم والاهم یحزنون او نبی رب دیو او نمبرږي غام جنشي اول خطاب خطابات و 57 هر ختم کو او پایکه اتنه ماتورا او دوازا غورا نجاز من ویرون نجاز النغرق اتاول کتاب افادل قتل حیات و المات تسرير الغمام انزال المني وسلوى بجان ويون من الحجر او دو عذابونا یاو نزول الالعذاب من السماء او دویم از ذلت والحوان بسما بالکفران او تا تماما ده خطاب اکنا او دویم خطاب بنی اسرائیلو تا او دادی زائنہ شورو کئی او دویم خطاب کے دریخ باسدون د مشران ایتا علی کتابو او څالوړو او سانو په خوانيوم او سلیم په لیتي دغه باسنونه د مشرانو د الی کتابو یو نغز العهود چواذی ماتکړی وی وادي وکړی او بیا یې ماتولی او دا ذکر بر حالت نمبر 62 63 کې وَيَذَكَّرُكُمْ رَبُّكُمْ إِذَا جَاءَكُمْ الْتَّذْكِرَةُ فَقُلْتُمْ نَعَمْ وَإِذَا غَشِيتُمُوهُ قُلْتُمْ لَا نَسْمَعُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَّهُ تَنَافَسَ لِيَكُونَ مِنَ چي الله ورتاوي والال کوي داي چنول شو روګ او دا څنګه دا بډای دا ک ځوان دا توران ک او دا ذکر کوي ار دا برستا سات وایس کال موسی لقومینه الله یامر کوم ان تز وہ قال اعوذ بالله ان اغن من الجاهلين الله يغلا لكيو دای چلو شروق او درم خباسه قتل النفس چه سړې وجلو د مال دولت د پاره مرګونه کول د مال او دولت د او دا دوه آیات کې وایس کا دل دومبن سن فدرا دوویا واللہ مرجو ما کو دم تکتمون فغنذریبو بی بازه ها hala allah jo dekho agwind awjal ma khalegi awjal da mal dolat خلق پا یو بلوا چای ملکونا پا یو بلوا چای صرف دا دیده پارا چه پیسه اگتو نو بیا واسلا پا یو خرسی او پا بنام خرسی نو دا غی دا واسلی خرسو چه پیسه اگتی کرونا را پیدا کی جوڑے کی په دنیا کې خورا کی او بیا غیل دوائیون جوڑا گری نو چه خلق با مرگونو او وره نو دو بیاوی دوائی را پیدا شوا نو دوائی والا ده مخیر نجوڑا کری نو دو آغا دوائی بیا پا ملگونو با انده خرسی او داغی نا پیسی علی پیسی جمع کئی خلق و وجنی ده مال دولت د پارا مفصود مال دولتی وایس کا دان تمنا سن فدارا دو بیا والله اور جوما گوم تک تمنا ا بیا الله کاری کی دا چا کړي وو دنا کی دایلی کړيو چې یو باب راځي بیا د 2007 ترستو 2005 کی لیکلی او 2007 کی لیکلی 2015 کی بیا اولی کله شو وبارار واده 2020 کی به وباراز او خلک به ګډیر وړي کی دادی عالم الغیبوس شی جوړ کړه غيو دیر پارا چې د خلک مال او دولت هغه لاس ته کی خپل ځان مالدار کی او خلک دي غرض شی او ته با دي شي دا درې کتاب ساتورا د الهي کتابو یا نذل غود چوادې ما ته کړي وي دریم الوي زم البقر د غوالالو کې چالو الکو دا الله حکم کې چالو الکو او دریم خدای کې واجل سنور کتاب ساتورا د اوسانو الهي کتابو چې اوسو ما داغه خبيسان دي داغې نه ورپسې زیات دي یو تعریفو چې دایي تعریف کړي د الله کتاب کې او دا 8 نمبر 75 پیځه او یاې وګورئ او ذاتم اونایومن لا کوم وَقَدْ قَعْنَا فَرِيْفٌ مِنُمْ يَاسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ سُمْبَيُ حَرِّفُونَ هُمْ هِنْ بَعْدِ مَا قَلُوُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بیا تعریف گئی دا اللہ کتاب کے اردائی خبوئی چدا تعریف دے دویم منافقاتو چدا منافقان دی تار سبو ایساسو خرم مرگریو استعصارم يا وله استن دشمن تبوي تاصر مرغريو از امر اولا تاکیلون اولا تاکیلون وطاسو کیا گل نشتا اولا تاکیلون درم منافقت درم تقلید آراؤ دیوهودون چه مشران ده ده ای اغا مشران چه ده سوائی بس اغم دی او باگی باندی روان دی ها आज कम या औ सोई मशरान मुकरर करी औ दा नंबर 78 आता याम के वमिनहुम मियुला ला यालमुनल किताब इल्ला मानिया वमिनिल्लजुन्न न हा زان تاویم یان نبویی بکیتاب مگر دروغ وینو بی اللہ زنون زانورم مخصصین لیان خس انبیل جاننا جانت کذران کوئی منگیو جانت زمن دے پارا دے ہون سرازی با عذابیو و بیا جانت او دا آر نمبر اسی اتیائیو وَقَالُوا لَا تَمَسَنَ النَّارُ إِلَّا اِيَامَ مَادُودًا وَایِدَ اِيُبَنِ مَنْ رَسِهِ مَنْتَوُورًا مَگَرِ يَوْ سُورَزِ دَشْمِيرًا يَوْ سُورَزِ عَزَابْتِهُ بِيَامَنْ لَا عَزَابْنِشْتَا زَانِ دَ جَنَرْتِي كَدَارَ آنگِرِي آنَا كَارَ اُولَمَا اِسُو اَي بابي, عمو جنولیان به سواره جنت تهو زانید جنت 1000 غن نو دويم کتاب کې درې خباستونه د اباوه د يهودو د مشرانو د يهودو او څالو خباستونه د کوسانو يهودو ترجمه وایزا خدامې ساجا کوم کله چواله ورا فوق کمود کورا او پورتا که منگاد پازستاسو کوئی دور کوئی دوری پیرا اوچد که زگا دا یا اللہ کام ما تول اللہ بی غر را اوچد که وی را بغومی را لمنی پیرا اوچد که نو قرآن کی خوالا و الائک را افید زور با دین که او دل دوی غریبی رایو چند که اصل خبر آدادا یاو ده پزور مسلمانون پزور با اندی مسلمانون لیشتی پزور مسلمان که او در رسول خان کلیمه پیواه کوارد که اوزالی کواردیانو لحکارو که او پزوری اندوان مسلمانول قوارد کی اندوانو نو پزوری مسلمانول نو لاخکاریو که او ارازهی اندوان مسلمانان کوو نو اندوان به وحول او تاکول مالونه بے وحول نوٹکول پا اندوان پا قوارد کی اوگل خرماتو سڑیچ وزد در تنل نوزی او تزي اولې مخه لار شي زارته ورډ لاګي درې خرما ته خرما ته یو کله پایګوېندو میچ لا خر راغي هغه په وجه کورن لکۍ او ما بو وې ننه کوټه تو کوټه کوټه باندې ولړ دې چې لا خر راغي زېش دغه دی بری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځان وا دغه په کوټه چغې کړی دا خلک لکزور اور ته خان وای دغه په کوټه چغې وې زره رسول خان کليبا واه زره رسول خان کليبا واه محمد رسولاته بیا رسول خان وې دغه زور مسلمانو لښتا او چې کله مسلمان شو نو احکام به بی بیا بظور معنی یو شړې مسلمان ځان ته او زکات نو ورکل نو حاکی په وخت به بظور اباده امیر وی ته بظور اباده علي یو شړې مسلمان وای او موز نگئی نو حاکمی وقت بیبی بزور عباد نگئی امیر بیبی بزور عباد نگئی پس اچھا با موزو کار موز نیو کار گنا تپوز باتی دو موز کئی احکاموں کے زورش تے بعد په بدین پوئی گی نوزن روئی بزور اسلام بزور نو اراغلے یو اسلام دے یو ایمان دے ایمان اپا نه نده اپا پلا اسلام من الاحکامو احکام بیا بزور منی چزان ده مسلمان اوی احکام ببیا منی دل دا دا اکرافی ال ایمان نوا اکرافی ال احکام وا سوره اعراف یو سل یو یا امیان دوبور ایک نام سي بارا وایز لا داینا الجبال فوقهم كانو ذلتون کمال چه راو له مونگا غار د پاسو د دارنو زولار دن ګیا کی دا سايبانور يزوج بدایو وذالو نو ماتم او دای ګمانو ګچ دارا پریو ځنګه په دایو وزوم مار دینال ګم بي قوا واذكرون ما وی الله ګم تتهون دارنګ دلته غره پرا او چاک دا نه زیراکو غره پیر او چتک دازې بهر پاسا ګن لګا ګویا کې زې د پاسه وریز زې د پاره پاسه صاحبان الله به غره او چتک ايمنه یو ګنا وای را کا مې ساګون پرفان او غموتورا حضور ده نا ګمې کوه وی مانگا ملو گئی بھانچ درگ مانگا تاسولا امال بیو گئی بمضبوطیا وسکرو ما فی ہی آر گئی آگا حکام چیزی پا دیکھے لال لگم تت خون خامخا تاسو یری گئی جا اللہ نا سمت اول لے دم انباد بیا تاسو عوڑی جا ہی بست دینا ک فضفضل الله الله په تاسوماندي او راحمن د الله و تاوانیانونه والله درې ففضله او رارحمنو ک بیا پې خبر را وږ کتابې را وړیږ والله کاظم دله زینا تا سره وپې جنندل تاسوو کسان چې کړه او تاسو نام پر د خالي کې ث سیمبیتی کې معه د ثابت پریکولته و عبادت و جاننه مګم صبا تا ګر زوله مګا خوب تاسو پری کونګه د ستړیوالی یاني د آرام سره واله پریګی سره ستړی خوبو کې ندمشی ثبت هم ثبت زګور کې دای د ښکار نه بنګړیو چپدی روز باندې ښکار نه کو نو قدائی میان نیولا او کننی ونوالالا پا کستاوانو و امتحان بکو زگا امتحان کی دو سو دشمن معلومی په امتحان کی خبلا او پرادے معلومی چھ مرگردی کلا کلا پیاسی امتحان کو او امتحان علی چھ دا خلاف کارو چتدې او څړې مرزای کار کې غوړې او ستا هر هرې او استاد اوبدار دي چتدې هغه د مرزای کار کې او هغه ستا منی نو دا ستا دا غزړې نه منی او ته او تواي داسیو کا کوئی خجي دا ستا تا او چې داغه خپل <سؤال> زړې ومني بیا کې دا استاد اوبدار نه دي فی اول ستا نبانیه چه خبر زرائیو بیا ستا نبانیه دا مطابدان دا خبری رای ده امتحان دیتا وی چې دا غد مالزای خلاف کارتا ورتا او وی او اغاوی دا دیو جی کم چه تارا تا وی زماز رایده استاد, زماز استاد زماز رای و جی کم زگایا و شایر وی جزالا و شدائده کلا خیرینه عریفتو بیا دوئی من صدیقی اللہ دین مصیبتون را دیر خیر ورکی ما بے <معبه> دو ساو دشمنو بے جاندلو از پختو یا شایر ویو دو ساو دشمن با در معلوم شیئے رحمانا دو <دوسا> دشمن با در معلوم شیئے رحمانا کله کله دغمونو <آد> باران خوی عبدالرحمن بابا زان یاد ای چه دو ساو دشمن بدارتا معلوم شی او کالا چه تکلیف را شی اصیقو پتنه اصیقواری او سا دوست دی چه تکلیف کے سا تابداری سا مرگرهی دشمن سارا جنگ کئی داستا مرگرهی چه پا دشمن ورزی سا پا دشمن نو داستا مرگرهی اصیقواری او جیر پتا دیر بینی رماتا د مینې په حاله دشمن امتحان الله کو چې د خالی پرواز بميان نه دی وایي اوس چا لا منې نو په ځاناره ځل نه پيان زیاتره د خالی پرواز زیات دي دای ډړډلیش یاو داسه وا چا غیب میا نیول د لږ کې و جوړدل چې میان به ترال نو لار به و کلا او د اتوار پر ورځ به بیا اونول چې چا به کوم و غایو ته داسه کوئی د ویخ خو بوکی دی هم غولې ولې ندی ها سوګرالن نو او داسې کول لاسې وبوتہ کا ته ګړی به په کې دی یره ورتصاو کوم ماغه نیولې په خپل راغله پشایو وشته ا په مرخه لاس راخله ماغه نیولې خپل دا مختلفه طریقې کولی بيداد چې راضی و هغه پټ راځي روسو بیا هغه خارکی د بيداد مثال د حرامیده د پلاړ وی معلوم دغې دای جا شروع کړو بله اسرایل دې دې یو مه یا نیول دریمړ ډالو چې غیمنې کول مګو یې دا غلط کار دریمړ ډالو یو زلي پاتیشو نه دای سره مرګ دیاګو نه جبنی کی نه دا غی کول چې بیان نیول زبرګانو لوکور الله ذات راولېګو چا چې مه یا نیول دا غی نه شادو ګانو او خنديران او چاجه منی کول نو هغه خلاص کړ کم چې غلی پات شو یو قران انداغې نه غلی پات شو معلومیږي دا چې هغه مور سره تباشری دي زګمو عديسی نو اي الفائل و اساګد سویان چا سرهونه انکه اي او بلی ویني او منی کوي نه نو چاذاب راځي نو په دوالو راځي حدیث کې راځي بینا با غلمانون قدخ زودی که فیانتا خونرشهو بانی اسرائیلو کیا لکانو یو جوانده چرک دیولیو داغنه بانی استه آغا چرک بیا بیا کولا وشیخون قائمون ینزروی لیهم آخوا یو شیخو لارو دیده نېداي تاو ګم ګوځه پرېداي دا چرګ نېداي منې کول غوا لا زابراو نیکو فرشتې د عذاب چرالي داویہ شيخولار دی وزمه کا پیواډوی وی هغه شيخولار دی الله دې د دې شروع کوي دیم ور سره کار کوي دولې منې کول چې نی منې ګړې نو پاګی ما زابراغه اغاو ور سره تباشو ولکالیم ملمذین ارداو مین کوم تاګیک سراو بی جان دل تاسو هاګه سامج زیاده کړه استاد سرا بروز خالی کی فکلالاونویم گلېتا کو نو قرادتن خاصین شیطانو شاردوغان بادو شیطانو بیزوغان وقتا شادو آئیو تا سوگا تا بیدو آئی دا شیع تے دا سے جوڑ گا ظاہری خدای تابداری کولا اوبو او حقیقت کے خلاف کو الله تے دا سے زناور جوڑ گا چھ زاہری شکل دے بادنہ پا شادتے دے او پا حقیقت کے زناور دے دا میں چھتا شادوگان دا گئی اولاد دے شادوگان دا اول او اraines شادوگان جوړ کا ویا په لشو گاوان دیانو شوروا نور دی خبره و نور دی سوچ یوکه چې دا گاوان کې زموږ چې ګم کا سالوږي بني اسرائیل نرب ودیکلنا واسې د شور سه دیکره مسار ډیر ها هوا گاوان دای په دیواله چپ شوا جوې کاتل نو پاغه بل کور کې شادوغان ګرځېدل او چې دای ته وکاتل نو راالل بو کې کېنا سره په جناشو دای پوښته چې آزاد ترآغله شادوغان دې نا جوړ کړ په دې umat کې او مالا بازي بازي عذابون را او په دې ما تعلیم ګرایو کتاب مطالعه کړو چه ده صحابه دي چابه دویلی دی اللای شکلونه مسخه کری دی مسخه و اشکال دایی او بایی که واقعات دی گن زکر کریو چه او تنوی منگا روانو بسفر من سرای اومار گره و ده صحابه و بعد بیوی من مامنی کو غنمه دکی ده یو زنگل با دی منگا تیری دو نا ده نا شادو جوړ شو او چ شادو دې جوړ شو نو په یو تا هم او پسانګال کې شادو غانو یو ورډن باندې راو نن د شادو غانو سره وداي شو حديث کې عمرাজি زت تخا ظل باي ودولن ولامانه تومان من وزکات مغرمه او قومه واه تا صدیق واه صحابه والله مع اخر هذه الامه اولها دى مدرسه تلیک شرار ومشران شروع کی زکات تعالن وای د مور خلاف کئ دو زان تضی کی افلار د زان لری کی فلیرتکبو انزال کلی حمراء انتظار کوی سری سلای بازار باد د سري سيلاي داغي بي زايله ودا سي زون اديو فا وليار تا گيبو ان زاليك ريام امرا و زلزله و مسخا و خصفا زلزلي ورو بعد در دراشي کورونه روان شي شکلون رواني دن اروان شي د چا جاده شکل تا وګورا چه وڑو گئی دور افکوله نیه او چه مشرکی گئی نو خیستا کی گئی زکا آمالی خیئی او سو سو دازی علاقوانای که خوله یه چه بنا کئی گئی نو سم شادو تی جوڑ شی اگر ایزانو تا اونگورا چه نو تب آئی گئی نو شادو گئی شادو تی جوڑ شی اا اا و آیات دردتاب و انکانیزامی بالن خوتی اصیل کو دا سی عذاب انو با یو بل بسی شروع شی لکه هار چې حسنی گی او دا غیب مرا یو بل بسی رازی یو عذاب برا نی ختم جب بل عذاب برا شروع شي رو اللہ تے شادوگان جوڑ کر فجا اللہ نکال اللی ما بین یادیا اگر للمگا دیوا که لر عبرت عذاب عبرت عذاب عبرت د بارداه چاچ دې دې دي تا و ما خلفه او د بارداه چاچ لری دې دي نا یاد وینا د بارداه چاچ دغه و کیو ما خلفه او د بارداه چاچ رسل دې نار وانو وما يضلل المتقين او پاند د بارداه متقينو ویسقالو صالحكم وکلاچو صلی الله علیه و سلم پر قوم تا ان الله یامرګم یکینه الله وګم گئ تاسو تا انت دا واجب یو دی زالو لا زګا دیسخی عبادت کړو د دینه پیدا وا لا تفسیر امام امام نصفی دارنګي تفصيري ماوردي اندو کتو لویور ها نو راګي زګرګي يو ها ويناله مابودو دغه پاره بي ځان غوالالو لا چې دای تا دای دا مابود سپه کار نو دیوې آلالو سوک و تکار خلای دی ری اوه او ته وای زړی دې نه تاسو یاره کوي هغه وای د دې بډی لاسو ګوتې دې شوار نه د دې کونتاره څوک نشي نیوې ام ته وای زې دې وره کونتاره ونیو یا ولاله کې وا زمامت تل سوې چې دې ته خپل معبود صفخ دو علا بي والا لولا دیو پارچدا خپل معبود ور تصفق کارچی دا یاد اته غوستو مزبیا دا ذکر کوما مقصد وا دالالو نو داو چردا معبود ور تصفق کارچی ا ان الله یا مرغمان تسبو بکرا قالوا اذ تبحثوا اعوذ بالذوال اذا تمبر توککه هاي نیو انت مکه په ټوکا قالوا موسی عليه السلام اعوذ بالله من الجن من الجاهلين زپنا واه بالله سرا دې خبر نه چې شمزو الجاهلان نو کې ټوکه خو ځاهلان وکړ دې قالوا لنا ربك ووا نا ملو در افستانه یو بی اللنا مایی آج کی منتاز صفت دازده اخوا مایی آی مای هوا سر دا پوس کی که دا صفت داشه مناته کهوی حقیقت داشه نو دند دردگ دخوا دا حقیقت دا پوس کن یو ماء هاکی یو ماء شهر هادا ازدانه پرتوگ تعویز والا جوڑه دا اسے پرتوگ تعویز جوڑه قالوا لا نرى ربك ايلا ما هيا قال اينم يقولون في صلاه سلام شان تعالى ان بقره عندها وهذا لا بارذ ولا بغرن بدايه ون جوان ذا حوالون به بذلك در مي اوگای چې چه اوگم گولشی تاوستا پاغی ما تو امرون بیهی عائد محضور دی قالو دولانا رب بگانوی دیو اووڑا مغلد رابستانا یو بایی لنا ما لونواج بیان کی مندش سرانگ در دیوا رنگ سنگا دی قالانوی موسیٰ علی سلام انہو یفکلو شاند آده الله وائی انما بقره صفراء دا غوارته کزاله دا فاکه ولونو خالص درنګ دی برنګ کې مشته دا سورن نازلی نه خوش علي دي د ګلا قالو زل انا رب گانویدای او علماء دراستانا یبیلنا ما هيا چې بیاګی مونتاجه سسیواد د زیوا دار تیرا جو تیرا کنده دا ان الله قررت شعبالنا کینداغه غډوډ شو پمګا وا ان الله اللهمددون مګا کل الله الرحیم لارمومو قال علی موسی السلام ان شاء الله د یو له وا گیتی قیامت به دا تاسو او دې ته بوستون وباس یو غا لالا کې لالا کړي به او چالو ولي موصا عليه السلام تنگو لګا یو سړی تا ته یو الګو برانا سړک تو ما ناره خوړی پر امام دي تا تو پتا لګي چې یو باغ اس کې راړه ولا نو دی ورته وای ګلو لراړم کاور دسلا غاغو تو وای ګلو لا نو دی ورته وای دن الکین راړمکه د منګی دا راغوځوي د منګی دا دوی جام کې راړم کې ګلاس کې دوی یو کوي بڑا جام کې راړا دوی ډا کې راړمکه نن تنگول دي اسی موسی عليه السلام تنگو نور سم مطلب نوو چاند زده دایو غا دا لازلولو انټو سیرل ارضا چې د رزل لا شوی لارا سماد لاغو جوتين دا زموږه چاړې ایوی کای موهته جوتیو آيو دا څه څه وایي ستا په ځان فرض دی یانه نکاو سکول بی بی سېو مشراو ته څکه په وانه با یوې کولانو هیته به جوړې وي وی جوړې کیا نو عادت به کړ په یو او چې ارټ به ورګرزو نو هغه ته به ارټي وي ارټي وایي دی وي زه غاړې ټي وایي بازار څو پوښښوې ارټ وی به دار ورټی دی نو ماتلام دا ها یاو سڑی غوی بارت تڑلی و جرس و تاچولی و گلنگا گلنگا ای کولی یاو ماندیخی مولا پناراتو وردیوی دا جرس دی و تا سناچولی نو آگو وردیوی داز پتی که ورخون ما نوزگو پنایا ما ما دپتن لگی چه دیروانده که اولاد دی جووب باندې چې زو عام ولر دے دراش یو چوکاورک په روان شي او چې دا جر څو تهي چې دې روان دي د ګلنګ ډلکه کای زاور مانو زو عام روان دي او دا ګلکه ګلنګ بس کی زو انده ودره دراش ما چوکاور لا ورک را باندې کی مولاده خوشا کی وهبی ورته وي کده پزای ودره سرپوزي اغه وته وی استاد د لاسه په شان دی چل نو ورزی استاب شان تا راست نه دی چې په به ولاری اسړ او کاله چې بازار نه و جرس نو زمیدار و سکاره ور نو په دې ا آرټ کې به ډول چاټلایو او پای کې به کانجنو بھر لړګې رښه به وب کې نو به چورلې نو زمیدارو بسکارو اڑکن نو بایی که بیوا چور نو چه دارن باگرزیزنو آگی با آواز کو چیا چیا چیا چیا نو آگا بی او رید نو چه آواز بناو بی بی غوی او داردنو را بنا چکا بی والا وارکنا قالا انهو یا خلوه ایوید سلام شان رضی الله و آیینا بکر دنده او لا زللن نزلل <سؤال> شوئی تسیرل الله چار از مگی لرا ولاتس ویلار سانوب کای فصل یعنی نو جودیان ارتی مصلمد اللہ شیدفیا روغا موټبا لاشیدفیا اسیب گنیشتہ وشایشی پمان درا کول راضی پس ایب رحم شویندا سما د اسک پوک شوې غانن انجه اته بلاکه وی دا یو بیان فذبحوا حلالي ګل دی ول را ما کارو يفالون نو دیا کار کوم دې سړدا سړې نکوک بللار نو واه لا لاځه فذبحوا خدا تب سر د سور مدکل امنی کسیر زکر کئی طالبو آر باییو سانا سانوی اخکالا غی داتا بوسونا کولا او بیاید دقا سی واکتا سانوی اخکالا بدیگی تیرشو موسا لے اسلام لے زلکو کڑیو زلکالا بیاو غوابان دی سنگا داو سنگا داو تورا دا گسپی ندا زیڑا haro tida ke juti da buda hazar ka zwan aur da hota tangueala sanuikh kala do ida ta busuna krio wais ka dam dun na sanfara dum viha dream katlo nafs che khala ki wajal kala jiwa je tasu yautann fardara dum viha no گورا قرآن پر مشہور لوگات راغلے مشہور ہو فاختالاف تو مو تو بکار دے چی دائیوے لگے فاختالاف دوم بی یا فاغے انہوے زکاة دیکی دیوٹکی کی ہوئی اشارہ ہوئا چی فاختالاف تو او بایی مامی دے و جلے بل بایی مامی دے و جلے بل چاپا و جلے ودا فدارد مې زګ در اول ټيلي ورکولته د کډي ورکولته سماد پ یو ملي ټيلو لاله خبره پ یو ملي وراړو دا یو وی مانو وجه له تا وجه بل بوي تا وجه بل بوي دوا وجه بل بوي هغه وجه له فدارد ویانو تلځوې تاسو پاوی کې والله الجمعۃ قد تمونا الله کارږه غږه دا چې تاسو په ټول فقرن ذریبو به باده ها ویم گاوه دې لپاره په bazie زاو باندې نجواا لا لا کرا وې دا وا اندام راوالې ا ذامळे پیووال نج مړې پیو یو د به جو اندې شو د مخبر یو کی ا ز ریو هو هوای د مړی لرا به باز اپ باز اجزاء د دی هوا ها ذمیر ز مؤنث دې لوی لا وا ولا کرا ایا طالب بلنه دا پوسو کې وی الهغه زمين څا ته راځي دي دغه اوسارت غلو وی هریا تاته راځي دي یا ما ته راځي دي هغو بل څو غوښته ریاو خدای چې توا لا مار جا ګوري د دې نه نقصان جوړشه چې دغه په اندامي هو مرای دیشن غوا کې وکمال نو غواکه بیا کمال راغې نو غواکه په لالولو ندی لا چې دا کمال نزا تاغو دل دیوی چې دا غواکه کمال ست مړي په ژوند کی رتاغو کمال ثابت کو دو. دیم دا چې تاسو خبرې یاده معلومه شوه چې اول مړ شو او بیا داغې د پاره غوا لاله کا او قرآن اول د وا وا kia ذکر کړي او رسو د بړی ددا تقدیمه تاخیر ته ولې کې په غاو داو چې مړې مخیوې د اغوا kia مخکوي غو رسو وځاړي وا kia رسټوي درندا چې دلته کې اېز اې سرا چې سورہ خبرې کوي هغه د بلې نه جدا ده سورة خبرية في هذه السرعة أولي دي نواري يوارد بلي مجودة دا لكذا أول نهو قوري يلقم بانزوست ميات وَإِذْنَا جَيْنَا كُم مِن آلِ فِرْحوَنَا سَانْ لَوَاكْيَا وَالْبَذِيوَا إِسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى سَانْ لَوَاكْيَا ورب سي وای هو ار نام موسی ر وین للاتان جان لا واخیا ورب سي ور ار دینام موسی الکتاب الفرقان موسی لهوم یا دومین نا گم ظلام توما به دید خالکم ول اجلال جان لا خبره ورب سي حلطا م وللا جامدان ځان لا خبره وربسي وایس کول لا ګلو ازل قریه دفر ګلو میرا هه سوشر تم راغا وربسي وایس کول تم موسی لکمې وربسي وایس کول تم یا موسی لناس تعام واحد زال خبره بیا وربسي وای زاگران میساګ ګون دریش په طبیعت وای زاگران میساګ ګم ور افانګ ګک ګم انتوره زال خبره وربسي ووش بیت کال موسی له قومه ان الله یابر ګمان تاسو به وکرا ویس کا درد نن وسان فدارتو فیا نو توا ټوله جدا جدا کې از سرا هو چې دی زال راشي وایس کا درد نن وسان بیا دیو کړل مخکي اورست دیو کړا په دې صد څلوېخ کاله دې تبصونه کوله وو نو چې تا عاي د وړي د مړي لپاره لاله کړې وو چې مړې په جواد دی شي نو مړې شوی وو څلوېخ کاله پروت وو دې د خپل تبصونه وګړ کافر مړې وو چې د پخچي یې کېدلای بی او څه څلوه کې آلر اپرنټو خاتې هانسي گاډي وډي وي د وا وا کېال ځان لادا د مړی وا کېال ځان لادا هر بیا در دي زمير چا تر راځي دي نوموایو زمير نفس راځي وي نفس زموانه ساتو سي معيون نه دي زمير له مذکر او مؤنث دواړو ورته راځي کی لکا ایب نیحجیب اغشی کلام وانسا دیسی مآیش میری نو اغوهی وانانسو سمد دارو سمد دلو مین وانانسو سمد دارو سمد دلو مین آدادها والسن والکفانی اوال گوهی نفس البداولی ساید وافانی بمسایل آفا ها ها قوست اصفاو تانیسی بغیر علامتی نه هیای آفتا بیورو بیم زربانی یا وید وان نمز و سمندار و سمندالو مین آدادها و سن ورکفانی پاکواز کافی دی آخر گبای او پانا باندی داوود چشنه او کنا پتا نیشه پاناوکی فاکول ناظری گوهو بیبازی ها ویمگاو آئی دی مڈی لرا بابا دې آزاد دې نام سره سمات لا بو د دین مړی آزاد باز دې باز سره ولا ګوی لا څه لا سره ژوندوی خپایز پی سره یا ژوندوی یا لاز دې سره ژوندوی د بجو اندې شي څنګه دې جو انده ګه ګلاله ګایو الله الموت دارانگی جواندی گئی اللہ منو لرا ویوری گو ما آتیهی لحل لگون تاکی دونه خید دازو تخپن دلائیلو خامغاج تاسو اکل واغ لئیو سمم قصد قلوبو کم دراتون کی حیات مطلبو ما گتا دازی چه اقو چوین داغین او بر روانی شی چی نر غر که گتی او چوی او دا شي او بروانی شی یو انیما گتایی چه اگر او رگدی غرنا لیکن زمان کې غر فدیکی پده یو نوی غر اغین تا می سمستاوی یا یو ولو که او ولو که او سمشتی او یو غټ غارو اغین تا می سمستاوی دا لري پهاته او غټ غټو خلک بي زور ګرځه دا کې نه من چې واړو من با لاړو کله کله اگر کې ب کې او دا دا تور غټوا نو موږ دا غنه غټه راځي دا غنه په پردکی جوړه را مردکی د از چې ولی دا هدا به درا جوړول آ بلورای جوړای یو د شیشې آ نو مردکی وته جوړونه مردکی په سره ټکی وټا کو ټا کو ګوند بشه اخیری کې بیا دا زموږ جراوه دا به ریه جرا دي کی ګاټي پرتیو پای کې ځای جوړ کړو دا څه کون خود او بابا پیه چولیو دا بیا هو مشو دوه غاړو سباشتا و یا وقت که خنگوی دا غر ندا گت را نه نجا تیلا ور کرده د نزلزل ور او کورونه برا خالی کړ او دین که او سورا زباد اگه گت دا برا نراور گفته او قد گت و پکا تراغ دو درین کوره او د او قسمست روانه شوا نم بازی گت راور گدی بازی او چوی داگه نو برا گفتی چ پرګا سختي سکي زوفي سال وي وي دا سه سخت له ګاټا نل ګټا سخت وا وغم کلکل را ورغړی ګټا سخت وا وغم کلکل وچوي هم به او د دې زړونه دورا سخت شو چې دا ګټې نو هم سخت شو نو الله دې يره دا دناو جنا نذر الله یاری نه دی یو ملنه بل بل ته لړل چې دا فواید کتاب خدمت کی آیات مطلب دادي زما کاث ګلو ګمن باندې ذالیکا بیا ساسو جوړنستا سو پښت دینا شو دا شنو په شاند ګټه او اشادو قصوا یا زغته ګټې نه په یا زغله ګټې وإن من نحجارة يو يكنا من بعض ديگتنا لما يتفجر من الأنهار آغد يچه بيه داغنا ولي وإن منها لما يشقكو أو يكنا من بعض ديگتنا آغد يچه بيه فيخرج من المال وزداغ نوب وإن منها لما عبد من خشد الله أو يكنا من بعض اگر دې چې غړي دې یاره دا الله نه هو تعملون ده الله نه خبر دا چې تاسو کوی او تاسو نه ایمینو لکم وختام مومنان تل تياخذ مومنان وي خي سار راخي الله دې وستاسو مدي دې چارې وستاسو مدي کداي قران تا کينه استل وا باوري قران بیا به په تعریف کړي کور ما راستي پد ما راستي قران ته ما راستي او چې ته او خبره وکي دې به وایي درس وایي ګور نه دې خو هي پدارس کې داسي وي دنيو داسي وي اوا تذمرونایو ار تاسو تمه ګويي دیوتهستی ګويي تاسو وکدګان وری کومل تاګی خراداي اور دمر د دیګ یا سونګ کلام الله چوري دی الله کلام ان نو سړی ته پاتو لګی اوه دغه چوي د دازله کتا کور نه استه څه زمه دا کما زمه امدا سی وام اب الله او یکرم قلوبا بمغلو نه هغما تل قران د با تل برسو بځوکه الله د قران منغله نه چي او ریه د ګولې نشي خپل شروع کوي خپل موله نشي مېس کې به پریتي ا وقته غا نه بری کو میرم تای سراو ریال کلامه سمعیو حریفونا بیا تحریف گئی بادی ای کے من بعد ماں قلوب بستاری نجد دیب و شباگی و اون یا لگونو دیخ بویب دی تحریف یا دیخ بویب عذاب چی اللہ بی عذاب راولی دوین منافقت و ایضا لگو اللذین آمنو وایه ایمان را وړه وای ذا خلا بازملا با دین کلاچ لارشی بازم یو بل سخه لارشی قالوا تحدثون نو وای دایو تاسو خبره ګوېدای تا بیان ګوېدای تا بما وتعلا وله ګندار سر جگالا په تاسو باندې د یو حاجو بم به اند رب کوم چې ان جامي داسې دلیل نیوي پتا صبح نه بډیز درب ساب صبح نه تاسو واه له دا چې تاسو په کایو تاسو رښتیا وایې او تاسو صحیح دا موایې صاحب در باندې دلیل نیوي وای بچ دیره تا ویلو چې تاسو خبره آکا دا دو دا و تا موي اوالا تا گيلون و تا سو ګيا گل نيستا اوالا عالم انا دئين بوئيږي الله پيرات کوي کتا سو وايي تا پتا دا اوالا عالم انا دئين بوئيږي ان الله يالوم ماي سرنا و ما يولن له چیا کنانا اللہ بوئی با آج او با آج دای اخیارا گایا وامن مومیون بازد داینا دی امیان درم خباسد دای تطلید آراو دا یهودو بازد داینا دی امیان لا آلمون ان کتاب ایلا آمانی نبوئی بکتاب بانده ایلا آمانی آمگر سرفی تلاوات امالیت تلاوت ها تمنا کتاب الله یو ولलेला تان واه روح الله کہی ما بالمقادری تمنا کتاب الله لستای ذا الله کتاب تمادي به معنا سورہ حج دو په وختو سمات غریالته وای إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْكَفَرَةُ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى مَغَرْكَلا جُلُ سَبَّى بِيغَمْبَارُو تَمَنِّي بَمَانَا زْلُسْتُو نُمانَا ذا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَا نَزَّلَ نَبِيُّهُ تلاوت غینور ځان به مطلب نو بویا غیو تلاوت دې د ثواب کېشته خو طالبات نه نور फायदा نشا را نو مایت له راه وو نشه غسته سوا دو ثواب دې ابن الله له دا ورو ده علی رضی الله تعالی کول ذکر کړه لا غیر بی قراد دل تدبر فیها باغ آکرات کی اس خیر تعلق نشتے ہیں چاہی کے سوچ نہیں ہو سوچ بگنے کے ہیں لا خیرہ فیر کے رات اللہ تدبرہ فیہا زاند پورا کبھا قرآن وَمِن اُمِيُونَا لَا عَلَهُمِنَا الْكِتَابَ إِلَّا اَمَانِيَا بَعْضِ زَيُّدِ اَمْيَانَا نووی ب کتاب باندې مگر سر و ته لاواد یو پاو ته لاواد یو کا یو سی بار تلاوات مې وکم ټیو تلاوات اسی کتو کې قران ته ثواب ده هو फायदा ولر تعالو سی ته بيزان پویا یا کې دایمه مانا ونيو مینو نا باز ذي لذي اميان لا يلغول الكتاب نووی ایلا امانیا مگر دروغر زانم دروغوی دوئی با قرآن کی راگری دیو بلائی قرآن کی راگری دیو دروغوی زانم آردنی ایلا امانی ابن کازیر مانا کئی مدارک مانا کئی یا قابل کازمان ابن عباس مانا کئی وَمِنْ اُمِنَ الْعَالَمُ الْكِتَابَ اِلَّا مَانیا نبوییب کتابان دیم مگر دروغر وَيَمِنَ اللَّذِينَ نُبُوِّيَ مَغْرَاط كَل وَيُنْكِي أَسِ جُخْلِيلَ سَرَاضِي بَازِي دَاوَنُ غُرُطُيُ غُل رَتَي بَاسِ جُخْلِيلَ سَرَاضِي غَوَي بَي سَوْچَا فَأَيْلُ الَّذِينَ اكْتُبُنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَنُسْ طَصَأِ إِكُولِ كَيْ حَلَا گَدِيَا گَسَن لَا جِلِگِي كِتَابُ سم ما يقولنا اعظم من الله بیا وای دل طرفه الله نه ده لیا سربی ثمل کلیلا دیه پراج دا دنیا لگا دنیا ز پاره کويو دیوجه سویا نو هی له هر له بر دنیا په دبله و منزمار هغه له یمنه راتلو با بدی نه څه دنیا وچانگرہ باپ باندی اگتھما داما تا خلا گی داغینا چه زیبا دین باندی اگتھما چه دین دے ذریعہ دنیا گردونے دے دین ذریعہ دے معاش گردونے تا پوستے ہوگا کاروبار سرے ستا دی جارت سرے ستا دی پلار سو ستا دی لیاش دروي سمنن گليلا دغه پارا چې دا دنیا لګا فوري الله مم ما كتب د دېم نو حالا قد زيلرا د پاسه بيدولیکا حالا قد زيلوا د وجدا غي نه لیکني لا سنود دايو وويل اللهم د پاسه بيدولیکا حالا قد زيلرا مم ما اخي بو نو د وجدا غي نه چې دې یہ او یاد کہ ویل ویل سوز والا ذکر کو گورا فویل الی الذین الکتاب بی ادیما فویل ال لو بما کتبت ادیما وویل ال لو بما اخسون وویلن دا یہود تاوی چاہیے خدا دین کی کو وویلن وویلن وویلن حلا گدي تاسل بخوا حلا گدي تاسل رؤس حلا گدي تاسل را ايندا وكالو لدم سننار سنرم من غوته جارا ټي کزاراميو جارا زبون غالي ها غدي کانو رسکي باعث يا سورازي کړي يو يا سورازي باعث عذاب يا بس سلوي دي وو ਉਸੋਂ ਵੇਸਲ ਵਿਖਤੀ ਦਾ ਸਲਵਿਸ਼ਤੀ ਨਾਉ ਤੇ ਉਸਲ ਵਿਸਤੀ দাও ਉਰੀਗਾ ਨਾ ਸਲਵਿਸ਼ਤੀ ਨਾਉ ਤੇ ਸਲਵਿਸ਼ਤੀ ਪਤੀ ਗਿਚਾ ਤਵਾ ਰਾਂ ਕੋ ਦਰੇ ਰਾਦੇ ਬਸ ਖਤ ਮਿਸ਼ਵੀ ਦੇ ਬੋਈ ਸਲਵਿਸ਼ਤੀ ਨਾਉ ਤੇ ਉਸਲ ਵਿਸਤੀ দাও ਚੇਲਮ ਦੇਓ ਮਿਆਬ ਦੀ ਗੁਨਾ ਬਾਲਦੀ ਕੀ ਤਈ ਉਦੀ وقالوا <سؤال> لا وای وی یو ون ر سیمن تا وره ماګاریاو سور د شمیره کله تخردمین د لایا ځان ورته واغ استطاع سودال نو ادا فلن یغلف الله وذون خلاف گئی الله دخلي وادي ستوا سالوی خراځی ازاب دین الله د فروادا کړدا ست سالوی خراځی باندې او نن داد خپل وادي خلاف نه گئی کنا په الله دروګ وای هم دا قولونا لاللہی مالا تعالی مونو یا وای با اللہ آنها چه تاسواربادی نبوئی گئی درین ردو چاچه نیک عمالو کا بفائدہ چې چاچه بدا عمالو کا پاوی سزادا بلا منگ سم سیعتان بشکا چاچه گناہ لرا وحادت بی خطیعتو را گیرگد لرا ده گناه محر اغا بولاگی سنگ گناه پراغه وحاد دوی خدوی ادوو راگیر گدلارا گناه ده فا اولائی حاداؤگر بدبا دی گناه ده فا اولائی که اسحاب و نار نده اگسان دی جانم یعن هموی آخالی دون دیوی بدی جانم که همیشا وستاتې مد دویم خطاب کوي به ترغیب چې سړیا نیک امر او کوي ایمان راړی بل لار او کلیстаў والذین امروا بالصالحات هغه څان چې ایمان راډه باندې وکړ نیک اونایګه صاحب الجنه دغه کساندي جنن دي ان او ویه خالدون دایوی په دی جنن کیا میشا خطاب از بنی اسرائیل اوتا اول کتاب یذنم دنیا دونیت ماته ن نجات مین فرعون نجات مین الغرق هتاو کتاب ابان الکرب الله یاد بدلوا من ذل المن وسلوا اجر جانو یونی مین لا جاره دوال وذلل الله بهم من السماء او دم ذلت والوان بسبب الكفراء بیا دویم کتاب کې د رېخ واسه دونه مشرانو د هلي کتابو یو نغږه وډه دمی الویزہ بالبقر او دریم کدل ننص سلوور سانو یو تعریف د منافقات درین تقلید آراو ده یهودو سالورم مخصصیم بالجنہ او تا تیمد خطاب اوکلا بی ترقیبو گوری زمنگا یا امار گره دے صف اللہ مولی سے مکہ مکرمہ مکرم کی اگاو داگ آگا کوروالا بیمار دی دا کروناو تا لگی دل دا دعاو نور کم بی دی دو آگانی مختی دی اللہ دی غیر ٹوڑنا شفای کامی لور کی سورا مسلمانان رونا خوین دی مرگری و فاد شوی دي الله دی غیر ما فرد نصیب کی نچا ساها جدو نی اللہ دی پا خوال پدر احسان با دی پورا کی سو جیلو کی اللہ دی پا خوشانو با دی خوال کورنو الله اللہ غیر دی غیر دی شونہ و ترب گنای ختمی کی نچا اولاد نی اللہ دی نیکان صالحان اولاد و انور کی دا بیماری اوبا چې کم راغلی ده الله د دا د مسلمانانونه لر او الله د مسلمانان د دین خلاص کی الله د مسلمانانو کې طفا کو تحاد را ولي اوضسم ملک پاکستان د مسلمانانو ملک افغانستان او نور امارات متحده سعود عرب چ هغهه په دی اللہ دا اوبا د اخته شوی دي الله دا او بعض د مسلمانان د ملکونو نهواړی او الله مسلمانانو ملکونو کې امن او خوشاله او اتحاد راوړي الله زمونه ټولو حفاظت وکړي زمونه درسونه د قران کریم الله اجازه بیا وسه آباد کړي او الله اجازه د رسول زمونه تر مرګه پوري واړي چې زمونږ له قران او سنت په لاس کې راکړي الله اجازه وي او دا وينه مرګو خبرونه منور کړي څوره مرګري چې په دې درسونو کې کی کینی یا دی زائن آستی، یا پنور زائنوں کے ناستی، بار ملکنوں کے ناستی، اللہ ایدر ٹولو دزرہا جتون ترسا رکی، وصول اللہ تعالیٰ علیہ خریفت.